Folks, we have a very special guest for you tonight. I'd like to introduce Mr. hear it for the Let's try something else. Let's All right now. Wasn't that fun? Let's try something else. Ez a kejfel minden amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora a 98.00 frekvencián. Apollónia Arankának akkor is, hogyha neki az a vezeték neve boldog névnapot. Ma 2017. július 7-e péntek van a pontos idő, 6 perc elmúlt reggel 7 óra, amely az ismétléskor már nem lesz mérvadó. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hangosan hallgatom ezt a Linkin Parkot, azért gerjedek. Egyébként is gerjedek. Önmagammal is. Ma reggel 10ig fogunk együtt vitorlázni. Amihez nem kell a Balaton, és nem kellenek szallagok. Hét süt a nap, nyár van. A 14 év nem való, felette is csak igen korlátozott mértékben. Kettő és fél perc múlva felhívom Karácsony Gergelyt. Fél nyolckor kor felhívom Navracsis Tibort. Negyően? 9 kilenckor felhívom Benyó Ritát. Fél kilenc után felhívom Juhász Pétert. És ha minden igaz, akkor 9 és 10 között azzal foglalkozunk, amivel akarunk. Élő eye-feje, a jövő héten hétfőn és keddel lesz, azt követően pedig legközelebb, július 24-én hétfőn. A műsort az ugló önkormányzat támogatja. Jó reggelt! Jó reggelt! Ámos? Hát, mérsékelten. Mérsékelten a vonalban karácsony Gergész ugló polgármestere. pride ott leszel? Ö, nem. Bár ö, egyébként gondolkodtam rajta, hogy elmegyek, általában a megnyitóra el szoktam menni, a felvonuláson még sose voltam, de családi programomban, úgyhogy végül is nem leszek ott. Fogorasi Hát az a másik, amit még jobban sajnálok, mert a az meg is ígértem, de ütközük egy másik ígérettem, amit a kisfiamnak tettem, úgyhogy végül is euh, miközben büszke vagyok arra, hogy a bérforradalom a zuglói tetszkóból indul el Magyarországon, belül tűnik, hogy van valami ilyesmi, de, de és minden szolidaritáson a dolgozók, de, de nem leszek ott sájnos. Nagyjából kilencig tudnánk beszélgetni, annyi téma van, én a pontos veszőket csak érzékeltetni fogom, a témák között összefüggés nincs, a közéletiek és a zöme zuglóhoz kapcsolódik. Kitiltotta a 6. és a 7. kerület a bírbájkokat. Én tegnap találkoztam egy bírbájkat, de könnyenlegységes, hogy ez tegnap előtt volt. Én soha se tudom, ahogy te se tudod, hogy amikor mész az útonak, hogy az a 14. kerületi önkormányzati-e, vagy a fővárosi-e, mert az ember nem így közlekedik. De a 14. kerületben volt ez. Ott a hősök terén, ahol át lehet menni a hídon, a műjégpálya fölött. Arról te tudod, hogy az ki az az út? fővárosi, illetve hát ugye a várostéget vagyunk, kezelésben van a városi KZRC-nél. Én nem vagyok a betiltós fajta, de megmondom őszintén, nagyon örültem ennek a hírnek. Azt tudom, hogy a hetedik már meglépte ezt, és a hatodik is. A főváros van engedélye azoknak, akik ha van engedély egyáltalán, azoknak, akik nyilván valószínűleg van, akik még üzemeltetnek ilyeneket. Én, én ezt egy ilyen nagyon, nem tudom, szóval nem szeretem ezt a műfajt, csak úgy, példaként mondom, tegnap egy nagyon szép b hangverseny volt a Bajnaúgyat várában. Ott vannak ilyen kulturális rendezvények nyáron, ami egyébként nagyon szuper. De mondjuk, amikor éppen a legszebb lassú tétel van a hegedű versenyből, és akkor ott elmegy egy ilyen őrjöngő csapat az 50 és ez ide hallatszik, azért az úgy vicces. Most ez önmagában csak egy inkább egy történet, de hogy szerintem ez, ez, ez nem mértóbb a ez a műfaj, én, én nagyon nem Vajon beterjeztője leszene a fővárosi önkormányzatban annak a javaslatnak, hogy a főváros is vonja vissza ezt az engedélyt? Um, jó ötlet. <gül> nem mondottam erre, de, de, de, de jó ötlet. még leszek ilyen. Azt kérdezem tőle, maradunk a helyszínen, a Városliget, a Megyeri Szabolcs mióta Zugló főkertésze, vagy mindig is az volt? Hát, nem, nem. Egy olyan fél éve lépett be a hivatalba. Ugye, Megyeri Szabolcsnak van erőzuglói kötődése, nem csak azért, mert ezuglói, hanem azért, mert egy nagyon-nagyon egy pozitív és nagyon jó programot kezdett el. Egyébként, ha jól emlékszem, talán még a Vejnek lehonál a polgármesterség idején, az előkészítése, de az biztos, hogy a... Babság Ferenc polgármester idején indult el maga a program, ez a virágzó zuglóért program, ami ugye arról szól, hogy kisebb közösségek, társasházak a saját utcafrontjuk belültetéséhez kapnak az önkormányzattól segítséget, praktikusan meg szakértelmet, hogy hogyan kell azokat elültetni, és elindult egy ilyen nagyon, nagyon helyes és nagyon pozitív folyamat, ahol tulajdonképpen az önkormányzat és a lakóközösségek együttműködése révén zöldítjük a kerületet és ezt a programot vitte a Szabolcs viszont azt tudni kell, hogy egyre több településen van egy nagyon pozitív pílta a főkertészi pozíció létrehozásával ugyanis ennyire fontosabb a mert egyébként korábban nem volt ilyen? Zuglóban nem volt ilyen pozíció, de egyre több vidéki városban, meg Budapesten is egyre több helyen van, és ezek mind nagyon pozitív példák, és az arról szól hogy a városi fejlesztések és a város üzemeltetés kapcsán ez, ez egy ilyen horizontális átfogó szempontként jelenjen meg az ötfelőttekkel való... A te ötleted jelentés. volt egyébként, hogy az Uglói Önkormányzatnak legyen főkertész? Hát nekem van egy... Nekem az Uglói Önkormányzatnak van egy, egy, egy, egy... Van egy olyan tanácsadója, aki nagyon sokat segíthetően, és ő nagyon javasolta, hogy nézzük meg ezeket a pozíciójákat. Most meg nem mondom neked, de körülbelül fél éve van a Szabolcs nálunk abban az értelemben bent a hivatalban ebben az. Ugye a mindig a városlegat kapcsán beszélnek zöld felületről, te adval, nagyjából tisztában vagy, miután zugló egy kertvárosi részszel is rendelkezik, nem olyan, mint az ötödik kerület, ami jóformán egy Beton tenger, hogy milyen lehet a beépített és a zöld területek aránya. Hát ugye tudnom kéne ezt viszonylag sok zöld felület van zuglóban. Ez, ez rész, ennek egy része sajnos csak papíron az, tehát például a lakótelepek, tehát nagyon sok parkoló hiányzik zúlóból, és, és ezért van egy olyan problémák, hogy a zöld felületek, nem mindig az ölt De egyébként vannak nagy olyan parkjaik amelyek egyik nincsenek abban az állapotban, ahogy, ahogy az méltó lenne hozzájuk. Éppen ezért az, az egyik sőt, talán a legnagyobb ö, egyösszegű bedurázásunk, amit tervezünk, ö, most már a tervek, és a közbeszélési kiírás előtt vagyunk, az a pillanatok parknak, egy 6 park vagy 7 hektáros területnek a felújítása lenne, úgyhogy zúló elég sok közölt rendelkezik, a, nem olyan arányban, nem mint mondjuk a második kerület, vagy a, a néhány budai kerület, de a pesti oldalon belül az egyik legnagyobb az, az arány, meg nem mondom fejből, hogy mekkora, de jelentős. Én foglalkozom olyan kommunikációval, amely mögött húzódnak szerződések. A hallgatók korábban is képesek voltak meggyanúsítani, korábban politikai erők is, hogy ezért az ember elfogult, az ember mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne legyen elfogul, de természetesen saját maga mércéje lehet, de saját magát ezügyben objektíve megítélni nem tudja. Ezt csak azért mondom, mert olyan, mint Zugló kapcsán egyáltalán nem létezik, hiszen egyaránt kommunikálom azt, amit Zugló szeretne a világgal tudatni, és egyszerre kommunikálom azt, amit a Városi Gézziérté szeretne a világgal tudatni, és mind a két fér iránt lojális is vagyok. Ami nem azt jelenti, hogy szembe megyek az igazsággal, de van egy lojalitásom. Bajon, ezt anélkül, hogy ebben most itt mélyebben elvesznék, csak jelzem, mint ahogy minden alkalommal jelzem, mert fontosnak tartom. Bajon a Városligetben lévő fák átültetése kapcsán ma hogyan tudjuk megélni? Hiszen ott jelen volt zugló főkertésze is, jelen volt talán hetedik kerületi önkormányzati LMP s képviselő, de a civil zugló egyesületnek is ott volt egy képviselője, akiről azt írják, hogy valamit megrongált és elfutott, de nem beszéltem Várnai Lászlóval, de ott volt zugló alpolgármestere is, miközben egy olyan cég végezte ezt a faut Fátültetést, amelynek nem csak engedélye volt erre, de amelynek volt és van gyakorlata is, akikkel én megismerkedtem, és akkor most egyszerre kellene tudnom képviselni azt, hogy az a fa hogyan lesz átültetve és él tovább, és kéne képviselnem megyeri Szabolcsot, aki azt mondja, hogy ez képtelenség, és Szabó akkor pedig a békés ellenállásra szólított fel. Te jössz. Hát nyilván, neked nem kell ebben igazságot tenned. Én, én, én, én, én Nyilván az egész Városligetről rengeteget beszéltünk, nyilván hallgatók tudják, mi az én alapállásom, de Városliget betervezett új épületek azok, azok, azok rossz. Jó, nem lehet, lenne jelentősége az egésznek, hogyha nem alakultak volna ki ott a szó átvitértelmében utcai harcok? Igen, e, és ez, ez, ez kell látni, és, én, én, és most, már, most már nem tudja senki elhitetni azt a közögeménye, hogy ezt a pártok vagy a politikusok szítják. Tehát ott kialakult egy olyan kemény mag, hogy ott nem lehet építkezni. Szóval ezt be kellene látni, szerintem mindenkinek, hogy, hogy egy ekkora területen e, ilyen, ilyen fizikai ellenállás mellett ez, ez egyszerűen nem fog menni. És, e, és De a, a kemény miről te beszélsz, az két tucat ember. Két tucat ember, aki mögött ott van a budapesti lakosság 70-80 ának a támogatása, és ennek megfelelően ez a két tucat ember tud lenni sokkal több is adott esetben. És hogy ez nem egy politikai játszma, ezek az emberek Őszintén meg vannak győződve arról, és igazuk is van, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a beavatkozások helytelenek. A falátítetés... De még nyilatkoznak szakmai kérdésekben is. Hát nézd, én, én nem, nem értek a, a, a falátítetéshez, tehát én nem a saját véleményemet mondom ilyen szempontból, csak tudom, hogy kik azok az emberek, akiknek a véleménye nagyon fontos, és itt nem csak megyeri Szabolcs van, hanem mások is, akik, akik láttak márért és is ismerik ezeket a beavatkozásokat. Én olyan szempontból lelkísérletes vagyok, hogy próbáltam ezekben az ügyekben tájékozódni. E, valóban az a, az a német cég, akivel aki ott összejözkedésbe e, került ott a, a tiltakozókkal, ennek a cégnek valóban nagyon komoly referenciái vannak. Tehát, e, e, tehát valóban lehet tudni azt, hogy, hogy ők sikeresek ilyen dolgokban, ami azt jelenti, hogy 10-9 per sikerül az eltültetés. Igazából itt van egy nyelvi kérdés. Amit egyébként pont a pontos szabályttság videójában nagyon, nagyon szépen és egyébként nagyon higlatlan tesz fel. Hogy lehet az, hogy egy parkban a fák vannak? És itt nem, nem, itt nem, nem olyan, tehát van, ez mondjam, És akkor innentől kezdve azért nagyon rossz, mert, mert néha belemegyünk olyan, olyan, olyan, olyan medvélpolitikai vitákba, amikor mondjuk egyébként nem odaillő invazív fákat akarnak mondjuk kivágni, amelyek öt évesek. Akkor, akkor ezt összekeverjük azzal, hogy, hogy mi van egy 100 éves patánnal. Tehát nyilván, hogy, ez, hogy az, hogy egy 100 éves patán egy parkban útban van, egy egészséges fa, ez ez, ez abszurd. Tehát ha útban van, akkor máshova kell az épületet. Tehát erről szól az, az egész vita, és ezért uh, tulajdonképpen a, a, a, a, a, a, a függetlenül attól, hogy annak a fának van -e a túlérés uh, ebben az új át, uh, helyzetben vagy nincs, tulajdonképpen a vita, milyen szempontból a filozófia Egyébként meg azt is gondolom, hogy azok, vannak Magyarországon szakemberek, akik értenek a fa ez és azt mondják, hogy ennek a pártnak esély nincs arra, hogy túl léjenek, Ami azt jelenti, hogy egy izzadosan drága fakivágási módszert alkalmazunk, amit a közveleménynek megpróbálunk úgy elfogadni, elfogadtatni, hogy ez bizony átültetés. Ja, én kivárom a végét már, ha megérem. Uh, ugyanakkor Szabó Rebeka ugye a békés uh, ellenállásra hívta fel a figyelmet, ugye olvasom, aki nem szeretné, hogy közel száz éves fákat busztítsanak el Európa legrégebbi közparkjában, az menjen a helyszín és békésen fejezze ki a véleményét. Ugyanakkor ott volt már egy olyan fázis a tiltakozásnak, amikor uh, a ligetvédők hát nem biztos, hogy legalábbis a látvány alapján nem békésen ö, távolították el, vagy mentek át a kerítésen. Bajon ilyenkor szükséges-e a zuglói önkormányzat bármelyik emberének, vagy magának az önkormányzatnak azt kommunikálni, hogy ehhez a részhez hogyan viszonyul, vagy ahogy a korábbi részhez se gondolja, hogy minden pillanatában viszonyulnia kell ehhez se? nézd, ezek az emberek nem az zuglói önkormányzat miatt vannak ott, hanem más miatt vannak ott, és nyilván az ellenállás... Vannak olyan formai, ami minden körülmények között megkérdőjelezhetetlenek, és vannak olyan formai, amelyek megkérdőjelezhetőek. Nekem nem dolgom azt, hogy ezt a határt én meghúzzam bárti számára. Én azt gondolom, hogy a passzív az, az, az, az, az mindenképpen... Arról tudsz -e, hogy Várnai László ellen indított-e a rendőrség eljárás, vagy sem, vagy ebből, erről neked hivatalból nem kell értesülnöd? Hivatalból nem tudok róla, a, és azok a hírek, amik hozzám eljutottak, azok ellentmondásosak, úgyhogy én azt nem tudom, én alapszival nem beszéltem az elmúlt napokban. Ilyenkor az emberben van késztetés, hogy ki... Én is azt hallottam, hogy, hogy, hogy, hogy néhány más aktivistával együttre is elvitték, de én úgy tudom, hogy már kiengedték őket, mindegy Az én hírem az arról szólt, hogy ő állítólag elfutott. Igen, én úgy tudom, hogy elkapták aztán. De mondom, lehet, hogy rosszul tudom, tehát én csak a prejkákat hallottam. Döntés született, ez egy Elsőjei hír, hogy átlagosan 15 emelte a emelte az ulai köztisztviselők bérét a kelet képviselőtestülete, és immáron ez nem az első lépés, hiszen a szociális szféra dolgozóinak helyzetén korábban javítottak számukra 20 ezer forintos bérpótlékot szavazott meg az önkormányzat, valamint ugye ennek azért is van jelentősége, mert maga az állam kihátrált a köztisztviselői nap mögül. Igen. Hát ő tényleg egy, egy, egy, egy nagyon nagy bérfeszültséget feszít a magyar társadalmat, és ugye a köztisviselőknek annak a részén, akik önkormányzati alkalmazottak, ott kilenc éve nem volt emelés, és azért kilenc év alatt, mondjuk a Drázdaságon azért volt jelentős bérnövekedés már. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a közmodi közigazgatásban, pedig a kormányhivatalban dolgozóknak a bére, azért jóval ott sincsenek nagyon magas bérek, de az az dolgozóknál jóval magasabb bérek vannak, és ugye. Elvileg az önkormányzatok közisztviselők fizetésére az államtól kapnak egyfajta normatívát. Az ugló már nem kap egy fillért se egyébként, tehát a mostani finanszírozási rendszerben tulajdonképpen az ugló, mivel egy a település az átlagnál, azért már erre nem kap pénzt, de de, de nálunk is működik, tehát nálunk is az az idézmény alapval kötelező, ami országosan van. Na most öm, tényleg az, ez, úgy kell hogy vannak emberek, akik, ö, akik tényleg ilyen nettó 150 ezer forintért dolgoznak az önkormányzatnál, és az ott esetben nagyon komoly feladatokat ellátó. vagy nagyon fontos felelősség álló is így van ez. Úgy, hogy azért nálunk eleme különböző elterítésekkel, plusz sokkal jelentősen a, a, a kötelező bérfeszültséget. Ja, ami a bérfeszültséget illeti az elkövetkezendő éveknek, ez az egyik legkomolyabb munkáltatói és munkavállalói problémája és kérdés és megoldadó problémája lesz. Hát ez, ez az építőiparban 30 os béremelésről beszélnek annak érdekében, hogy szakemberekhez jussanak. A BKV kapcsán nettó 400 ezer forintos fizetésekről beszélnek. Korábban ugye élelmiszeráruház láncolatoknál beszéltek 200-250 forintos pénztárosi fizetésről, és miközben Dávid Ferenc adott esetben megpróbálja relativizálni az orvos, a professzor és az építőmunkás közötti különbséget, amit egyébként nagyon nehéz meghúzni, hiszen az egyik itál helyt, a másik ottál helyt, hát egészen zűrzavaros viszonyok kezdenek létrejönni. Igen, és ugye az van, hogy, hogy nem csak egyszerűen van egy, tehát a bérfeszültség az részben abból adódik, hogy alacsonyak a bérek, részben meg abból adódik, hogy a piac vagy az élet elkezd erre reagálni, és néha meg, megszaladnak ezek a bérek, ami persze tök jó, csak mondjuk a teszkodolgozók pont azért rájkolnak, mert a kötelező emelés. Az a bérstruktúrát alulról fölfelé, és a, a, azok a bérek, amelyeket nem érintette minimál bér, azokat egyáltalán nem emelték tovább. És miért ez a helyzetek alakulnak ki? Szóval egy szó, száz, ugye egy önkormányzat mindig nagyon, ugye, hogy mondjam, tehát a működési költségeinket próbáljuk azért lefalagni, mert hogyha a működésünkre, a napi működésre nem az összes pénzük, akkor nem tudunk fejleszteni. Ezzel együtt is én azt tapasztalom, hogy egyszerűen az önkormányzati hivatal ma már nem tudja a bizonyos adatait ellátni, mert ennyi pénzért nem jönnek el az emberek dolgozni. Most gondolj bele, hogy a beruházások lebonyolításához kéne nekem egy, egy nagyon komoly építészgáda. Ki az, aki eljön egy önkormányzathoz dolgozni nettó 2000 forintért, Miközben azért ha, már itt tartasz, a... ha már itt tartunk, akkor te egyébként mennyire értesz egyet azzal a népszavazási kezdeményezéssel, hogy az állami szférában ne lehessen többet keresni, mint az államfő. Abszolút egyetérték. Hát figyelj, azért ez. Azért ez. hogy mondjam, ez a, ez a, ez a, az a másik véglet. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én, én a tisztességes fizetések pártján vagyok, tehát az önkormányzatnak meg kell tudnia fizetni. Oké, rendben van, akkor fejezd be az előző mondatodat, és aztán még van két téma során négy percünk. Tehát egy építő, egy teddig A olyan államfizetésekkel is dolgoznak emberek, amelyek teljes joggal veli kell biztosítékot. Én nem érzem ezt, én ezt egy teljesen értem. Ilyen feszültség az ungulai önkormányzaton belül van, vagy nincs? Nincs, nincs. Á, itt nem itt hát nincs senkinek államfizetése sajnos. Azt kérdezem tőled, aki hosszú ideig dolgozott, aztán még hosszabb ideig nem dolgozott közösségben, hogy a te szerény véleményed szerint milyen mértékben vannak tisztában a dolgozóid egymás fizetésével, miközben ez nekik nem lenne dolguk. Hát olyan nekem úgy veszem észre, hogy elég ismerik egymást. Akkor a következő kérdés tegnap beszélgettem Inter Mantel Zsoltal, újpest polgármesterével, aki nagyon szimpatikus felvetésnek találta azt, amit te a lomtanítás átalakításával kapcsolatban kezdeményeztél, de az, azt mondta, hogy ez nem életszer, ugye arról volt szó, hogy te három oldalon és kezdeményeztél a főváros vezetésével és a fővárosi közt fenntartó zértével a lombtanítás átalakításáról, ez a házhoz megy de kivételesen nem a lóalkat rész, nem kell az utcára, amire azt mondta, a Winter hogy szép, szép, de megfizethetetlen. Hát azt mondta az FKF is, ezzel együtt is, abban azért már majdnem megállapodtunk a legutóbb, mert ugye ezeket. Érzékeltetni, hogy milyen állapotok alakultak ki a Gvadány newton Hát ez leírhatatlan állapotok. Én éppen szabadságon voltam, és nem, nem saját szememmel nem láttam ezt a szemét hegyet, de hát tényleg úgy kell hogy olyan részen, ami egyébként, egy patakparti terület, ott ilyen leírhatatlan, tényleg ilyen, ilyen háborús állapotok alakultak ki, azzal, hogy valaki is egyébként én, én, én nem tudom, el nem tudom mondani, mennyire dühös vagyok és mennyire ez mennyire bizonyos embereknek a viselkedése, hogy elkezdtek ilyen furgonokkal oda hozni mindenféle tényleg, autógumítól elkezdve minden vacskot. És tényleg, hogy ezek az emberek mi van a fejében, hogy akkor az ott mi lesz? Hát, szerencsére az fel elvitte, egyébként ez egy horribilis költség. Hát, napokon keresztül szállították el azt a hulladékot, aminek természetesen a tanítása az a semmi köze volt vagy utána ugye egy nézetméterenként fel kellett takarítani minden. Azt csak mondani, hogy ez a házhoz jövő romtanítás, és a kapcsolatosan mi az FKF-el eljutottunk odáig, hogy ott mutatták egy arról, hogy csináljunk egy ilyen pilotot, tehát egy ilyen üzemet, az ugló egy területének a, egy, egy, egy, egy kisebb részén, hogy lássuk, tudjuk modellezni a költségeket. Azért nagyon sok magyarországi városban így működik a romtalanítás, és egyébként nyilván ez a, leg, ez a rendszer újragondolását feltételezi, mert például, eh, ahol ez működik, például wage ilyen típusú valókodatásnak a rendsere, ott ennek eh, egyrészt nyilván mások tarifája, másrészt pedig az nagyon fontos, hogy az nem arról szól, hogy kiraknak egy konténert és mindent beledobálnak, hanem arról szól, hogy azok a dolgok, amik nem kellenek, azokat az önkajdat elszállítja, egy újrahasznosítóban átnézi, és amit lehet megcsinál, amit, eh, és az, azután értékesíti, Nyilván nem vagyok ért, de mondjuk ez is egy bevétel a nem belül. Tehát itt nem csak, a, tehát itt, itt nem csak egy ilyen köztisztasági szempont van ebben, hanem van egy olyan zöld szempont, hogy mondjuk azt a mosógépet, amit én is kiraktam itt a talentanításnál, mert nem működik, és nem tudok már bele foglalkozni, és nekem egyszerűbb kirakni, mert mit tudom én, azt egy szakszerű rendszeren belül, azt a mosógépet egy elektroműszerész lehet, hogy át tudja nézni, és lehet, hogy öt forintból meg lehet csinálni és mondjuk én is guberáltam már olyan könyvet, mondjuk sexy a három nemzedékének eredeti kiadását, ami mondjuk legalább 50 ezer forintot ér egy Antikváriumban, tehát, hogy, hogy szerintem ez, ez egy teljes újragondolását feltételez. Mi egyébként beadtunk egy Európai Uniós ilyen közvetlen pályázatot egy ilyen ilyen Rius-Center Ha megnyerjük, akkor az is lehet, hogy be is tudunk szállni ennek az új rendszernek a végzőzásába. Végezetül, de nem utolsó sorban felé van szíves figyelmedet, ha már nem láttad, de lehet, hogy már láttad, hogy a Városliget tájépítészeti megújításának tervei kapcsán, terbián tollából megjelent egy interjú szlossz Györgyel a Liget, a Liget Budapest blog oldalán. Nem tudom, találkoztál-e vele? Még nem. Ez egy hét oldalas nagy interjú, ami a Városliget táj... kertészeti Lendő képével foglalkozik. Kellemes hétvégét kívánok! Biztos sokan fognak hiányolni a tesco elől, meg máshonnan is, de meg tudom azt is érteni, hogy a családod is igényt tart Ismert a jelenség. Köszönöm szépen, szia, karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. I like to introduce Mister One. for the great I get Hogy van a hangja? Jó, most már hogy a körülményhez képest. tenap nem nagyon volt hangja. Igen. Mennyit kell beszélni, vagyis? Hogyan alakul az írásos és a... Tehát a nonverbális és a verbális munka? Nem, itt hogyha... Ugye most éppen azt kérdeztem a Városléget kapcsán Karácsony Gergelytől, akinek már szintén kívülről tudom a telefonszámát, akár csak az önét, hogy... Zuglónak magának, mert ugye a egy zöld és nem zöld felületének az arányairól mindig van szó, de hogy vajon zuglónak tisztában van-e a beépítettségével és a zöld felület arányaival, mondta, hogy biztos tudnia kéne, de most fejből nem tudja. Ön biztos nem végzett az ügyben felmérést, hogy a verbális és a nonverbális munkájának milyen az aránya, de milyen az aránya, mielőtt? lehet? Az, az enyém, tehát konkrétan az enyém, vagy általában. A... Nem, nem, nem, az öné, öné. Tehát, hogy mennyit uh -huh. dolgozik, tehát mennyit ír és mennyit kell beszélni. Nálam sokkal több a, a beszéd. Sokkal többet kell beszélnem, mint amelyik. Tehát, ha a cica elviszi a hangját, az nagy kiszúrás. Az elég nagy kiszúrás. Igen, tegnap az elég kiszúrás volt. Egy pár fogamot le kellett mondani emiatt. Az Melyikért fájta a legjobban a szíve? Melyikért fájt a legjobban a szíve? Hát talán a, a legnagyobb újdonság az a, a kreatív városok listájának a bemutatása volt. Megtörtént, hogy a Mistát nem fájta a. A szívem ezért sem, mert akkor fájt volna, hogy is maradt volna a Csak így, így én, én csak a háttérben, hogy mondjam. Na, itt például írásban, írásbeliségben mutattam, nem ez a közleményt, azt így jegyeztem, de elmondani a dolgokat nem én tudtam. Mitől ment el a hangja? én Én kondicionálom, megfáztam és rá húzódott a hangszálaimra. Azt hiszem ez egy hetes küzdelem most már lassan is. De remélem rövidesen az felé már itthon? most igen majd tájékoztatjuk egymást, hogy ki mikor van régen beszéltünk, hihetetlen mennyiségű anyag halmozódott fel, és annak csak a tört részéről fogunk tudni beszélgetni van valamilyen vélemény, nem is véleménye, hanem, hogy mindaz, amit én a varsóban történt, arról akar mondani három, vagy négy, vagy öt, vagy hat vagy még több mondatot? A magyar sajtó általában a tramplátogatásra, meg a világ is persze a tramplátogatásra hegyezik dolgot, de azért van itt egy nagyon fontos dolog elnézést. Ugyanis lehet, hogy nem, nem érthető teljesen a magyar szemmel nézve, vagy magyar füllel hallgatva, hogy hogy, hogy fordulhat elő az, hogy a, az amerikai elnök elmegy Varsóba, és a lengyel elnök mellett a horváth kell találkozni. És ez azért lehet talán fontos, mert zajlik a térségben valami, amit szerintem egy kicsit elaludtunk, vagy a magyar nyilvánosság, bizony egy nem, de a magyar nyilvánosság nem figyelt fel rá kellőképpen, ez a bizonyos három, három tenger kezdeményezés, amely az Északi tenger, vagy Balti tenger, Adria és a Fekete tengerrel határos országok összefogása lenne, és amely most ezzel látványos támogatást kapott, hogy Donald Trump oda utazott, és mivel ez egy eredetileg lengyel-horvát kezdeményezés, az a másik szerintem, amit nekünk fontos nézni, így a horvátok is kiemelt partnerekké váltak legalábbis ezen az eseményen. Azért érdemes erre is odafigyelni, mert, mert van a régióban egy olyan mozgás, hogy miközben mi szinte kizárólag a V4-es együttműködésre figyelünk, és nagyon elégedettek vagyunk a véleményes együttműködéssel. A közben látszik, hogy mindenki keres itt a térségen belül a partnereit. Ugye Amerikának eddig is elsődleges partnere a térségben Románia és, a, és Lengyelország volt. Akkor létezik ez egy ez a Slavkovi Szlov, kezdeményezés, ami Ausztria, Csehország és Szlovákia együttműködése. Ausztria ugyanezt megcsinálta. Dél-kelet felé is egy osztrák, szlovén, horvát együttműködéssel. Lengyelország alig várja, hogy ismét bekapcsolódhasson a Weimari háromszörnek nevezett együttműködésbe, ami Lengyelország, Németország, Franciaország. Tehát mozgásban van az egész régió. Ez mennyire van összefüggésben az unió hészerkezetével, Mert ugye egy hézszerkezetbe egyszerre vertikálisan és horizontálisan belevágni az egy ilyen Monty Python akció. Én szerintem ez abszolút, abszolút, egyrészt abszolút összefüggésben van. Másrészt számomra ez azt is jelenti, hogy folyik a készülődése egy esetleges balkáni bővítése, még ha ez most politikai nem is reális, hiszen valószínűleg, hogy a holland parlament például nem hagyná jóvá a balkáni országok felvételé, de látszik, hogy most mindenki próbálja itt a térségen belül is bővíteni a terét és ebből a szempontból érdekes az, hogy Donald Trump ott volt most Farsóban, mert ez egy, ezzel, ha nem is hivatalosan, hiszen Donald Trump nem tett hitet emellett az egyik mellett, de azzal, hogy eljött erre a rendezvényre, erre a csúsztalálkozóra, ezzel, ha informálisan is, de megerősítette ezt, és ilyen értelemben bővítheti az Európai Unión belüli ilyen államközi koalíciók sorát. Hogyan viszonyult ahhoz a döntéshez, amikor végül is az amerikai legfelsőbb a jól mondom, jóvá hagyta azt a beutazással kapcsolatos rendeletét, vagy nem tudom, pontosan elnézést. részét, igen. Uh, a, amit ugye, korábban... Én, ezt ezt ismeri, hiszen igazság Miniszterkorommal is többször kérdezett. Annyiban meglepett, hogy, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság szemmel láthatóan hogy fogalmazok, hogy ez ne legyen senki számára férjészető, de függetlené tudta tenni magát az amerikai média, vagy az amerikai közvélemény formálóinak a, a, a befolyásától. Hiszen egy nagyon erős nyomás volt, hogy ez úgy, ahogy van uh -huh. az egész rossz, és, és fenntarthatatlan, és ehhez képest az, hogy a legfelső bíróság jelentős részben hatályban tartotta, vagy hatályában helyezte vissza, ezt a rendeletet, ez szerintem egy politikailag bátor volt. Jogilag nem tudom, mert annyira nem ismerem a részleteit. Július 4-én Strasbourgban ö, ö, sok minden ügyben döntött a bizottság, illetőleg született egy kommuniké. Azon ott volt? Gondolom, igen. igen. Ez a Közép-Mediterrán a bizottság cselekvési igen. tervet javasol Olaszország támogatása, migrációs csökkentése és a szolidaritás fokozása érdekében. Ez egy meglehetősen hosszú anyag. Um, Ugye arról beszélt a Junker, hogy a földköziteget uralkodó kritikus helyzet nem új, és nem is átmeneti magyarul, hogy ezzel Európa tartósan számol? Hát egyrészt tartósan számol, másrészt pedig annyiban, erre lesz nem új, de annyiban új, hogy, hogy mennyiségében folyamatosan növekszik ez a, ez a beáramlás és mostanra már az elviselhetőség határát érte el a korábbi hullámok eredményeivel, vagy következményeivel. Egy Jó, abban segítsen jel. nekem, hogy Európa hogyan tud közreműködni? most ugye egy, egy slágvartot olvasok, a partnerségi keret igésze alatt együttműködik, illetve nagyobb szerepet vállal Nigerben és Maliban a Líbia felé irányuló mozgások megelőzése érdekében. Na most hát ez az, ez az amit a, a, amire én is akartam utalni, hogy <coughs> ugye miközben mindenki a bizottságra mutogat hogy mint egy ő idézte elő a, a, a menekültválságot, vagy migránsválságot, hogy nem tesz eleget annak érdekében, hogy ez ne legyen, e, a közben a bizottság általában ilyen partnerségi kapcsolatokra utalt, amikor, amikor valamit tenni akart. Nem csak, nem csak az afrikai országokkal kapcsolatban, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak is. Ilyen értelemben értelemszerű, hogy különböző ilyen külpolitikai konstrukciókkal, vagy diplomáciai konstrukciókkal, kell együttműködniük, hanem eu belül is például Olaszországgal sem nagyon tud mást tenni, a segíteni is akar, akkor sem olyan tud mást tenni, mint hogy például több pénzt ad esetleg arra, hogy megoldja. Ez a pénz, ez honnan van? Ez milyen keretből van? Ezek, hát az uniós költségvetében meglévő pénzek, tehát nem friss pénzek, nem olyan pénzek, amelyeket most pluszba kell befizetni a tagállamoknak, a úgynevezett uh, uh, programokból megmaradt összeget, vagy hát volt van olyan, ami eredetil is volt előirányozva migráció a kapcsolatos költségek uh, kifizetésére de átcsoportosítottak is. Hazudnék, ha Már... azt mondanám, hogy én az uniónak a költségvetését kívül folyom, azok az összegek, amelyeket itt most nem fogok részletesen emlegetni, de egyet kettőt felemlítek. Ezek szabad szem ott láthatóak, vagy az európai összköltségvetésben eltörpülnek. Hát ezek általában eltörpülnek az európai összköltségvetés. Én marad, maradvány pénzek, ahogy a magyar. Nem tudom, hogy mennyire hivatalos költségvetési nyelvezet mondja, de ezeket viszonylag könnyen lehet átcsoportosítani egyik helyről a másikra. A nagy kérdés majd az lesz, hogy a következő pénzügyi tervezési időszakban, hogy az Európai Unió 7 éves költségvetésekben, <coughs> bocsánat, illetve éves költségvetésekben gondolkozik, te a 7 éves költségvetés az úgynevezett több éves pénzügyi keret, amely nagyjából rögtíti az irányokat és a nagy összegeket, vannak éves költségvetések, amelyek pedig lebontják ezt éves feladatunkat. Ez mennyire lesz még az ön feladata a mandátumát illetően? Az előkészítés a mi feladatunk, ez 2020-ban indul hivatalosan a következő több éves pénzügyi keret időszak. Tehát mi előkészítjük, és éppen arról folyik most egy ilyen előkészítő vita, hogy az lenne a szerencsésebb hogyha nem csak előkészítjük, de el is fogadjuk, hogy a következő bizottság már rögtön tudjon vele indulni, vagy pedig, vagy pedig mi csak előkészítjük, és már az új bizottság és az új parlament fogja majd a 19-20 elején elfogadni. Ugye ön a heti választnak mondta, hogy egy polgári Magyarországra szívesen visszatér, és nem kizálog az egyetem az egyetlen bágyáma Az egyébként függően, független attól, hogy hogy alakulnak az itteni választások, az ön fejében opció, hogy maradna? Már hol? A Ott, ahol most van. Kéne. És ezt elsősorban azért kérdezem, most nem a csinálásról van szó, szóval egyébként is Brüsszelben nem ön a király, hogy van egy megkezdett munka. A kérdés az, hogy a megkezdett munkától elmente a kedve, hogy folytassa, vagy praktikus emberként tudomásul veszi, vagy hajlandó arra válaszolni, hogyha önön múlna, akkor azért vannak olyan elemei, amit szívesen tovább vinne? Hát egy, egy, egy olyan nagyon, nagyon komoly szempont van, amit, amit mindenképpen alaposan meg kell fontolni, ha esetleg, ha esetleg jön egy ilyen felkérés, ez pedig az, hogy Magyarországnak még nem volt olyan biztos, aki két terminust dolgozhatott volna végig. De nem is van vagyunk a... olyan nagyon régóta tagjai az Uniónak. Hát, 13 éve. De hát ha figyelbe veszük a mondátumát, azért abból három nem fed már ki. Hogy? Ne, három nem, de, de kettő kihetet, Kovács László van képensége, 2009-ben ugye a szocialista kormány jelölte. De hát egy precedens fűződhet az ön nevéhez. De nem ez az igazán lényeges benne, hanem az, hogy az Európai Bizottságban belül van egy, van egy olyan informális szabály a szenioritás elve mentén, hogyha valaki bár második ciklusban, van, akkor, akkor már valahogy a hierarhiában is, tehát a témák tekintetében is előrébb kell, hogy lépjen. Ugye annak idején 2014-ben nem is nagyon titkolták, hogy én azért kaptam az oktatáspolitika és mert Magyarország nem szavazta meg, illetve a miniszterelnök nem szavazta meg Jean-Claude Junckert a bizottság elnökének, illetve Magyarország többször is hangoztatta a szentartásait az akkor új bizottság elnökével. Ez most egy érdekes fényt kapna, hogyha 2019-ben én, én folytatnám. A az fontos, hogy erre még nem volt példa, hogy valaki ugyanazt a társadalmat tovább. Igen. Mert, igaz, mert az építkezés igazából ez. Tehát, hogyha, de arra, ő, ahogy Kolocsán mondanák, annak idején forradalmi ezredben, most ellenforradalmi ezredben, de nem tudom, hogy kéne most nevezni, lehetne ön poliszter. Lehetnék akár poliester is, igen. De, de a például kifejezetten érdekes lenne mondjuk tíz évig az oktatás, kultúr és export rengeteg, Rengeteg dolog van, ami miatt tíz évet is mindent további minélkül el, tudna, el tudék tölteni, és ez még akár érdekelne is. Így nem tudom most, hát már meglátjuk, itt nagyon sok minden van még 2019 őszig. Akkor azt kérdezem, visszatérve az előző iratra, hogy fel kell gyorsítaniuk, itt szól az egyik slág volt, a Dublini rendszer reformjáról szóló egyeztetéseket. Most ugye ez egy alapvető dolog. Milyen helyzet a Dublini egyezménnyel? Hát a Dublini egyezmény gyakorlatilag most nem nagyon van betartó, hogy ilyen szépen, és magyarosan... És ez egy olyan jó követő ember, mint a Navracis Tibor, hogy bírja? Bár gondolom nem ez az egyetlen dolog, ami nincs betartva. Ezt akartam mondani, hogy én annyi, hogy életem eddig eltelt 51 évben, én már annyiért láttam, hogy közben nem ráz meg. ez azért egy rendkívül... Jó, de ugye a migráns helyzetet alapvetően befolyásolja az, hogy ezt most betartják-e, vagy sem. Sajnos a migráns helyzet kialakulását alapvetően befolyásolta. Igen most már azt mondanám, hogy, hogy még most megpróbálják már betartani, tehát Görögországban is megpróbálnak újra nyomatot venni, és a többi, és a többi. De hát ezt tíz évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni Görögországnak, és akkor, és akkor talán máshol lennénk most. De ez folynak az egyeztetések. <kül> bizottságnak van egy, van egy tervezete, és a tanácsal, a tagállamokkal folynak az egyeztetések. Ez egy lassú és hosszú dolog lesz, <kül> Nem vagy benne biztos, hogy minden tagállamnak egyformán érdeke egy olyan típusú Dublini rendszer újraélesztése, amely egy közös belépketési pontokat, tehát a mostani rendszer fenntartását... Uh, Azt áruljál nekem, hogy a legneuralgikusabb pont az Olaszország, hiszen ez a Közép-Mediterrán a bizottság cselekvési tervet javasol Olaszország támogatására, ez ugye Olaszországra... Jelen pillanatban Olaszország, azért mert a... A, a, a balkáni útvonal jó részt a magyar uh, kerítéssel megoldott, vagy legalábbis jelentős mértékben fékeződött a beáramlás. Görögország uh, uh, tengeri beáram, tenger tengerfelől történő uh, beáramlását nagyjából uh, csökkentette, jelentős mértékben meg is a török egyezmény, a törökországgal kötött egyezmény és Olaszország maradt egyedül teljesen nyílt, hogy a tengeri határokat is nagyon nehéz védeni, és ezért gyakorlatilag tényleg egy nyitott területről beszélünk. Tovább súlyos az, hogy az, on, az odaérkező bevándorlók túlnyomó többsége már semmilyen kapcsolatban nem hozható a közel-keleti háborús helyzetekkel, a kinyitatások szerint. Ezek jó részt afrikai, fekete Afrikából érkező, kifejezetten gazdasági hívások. Két területet érintenék még a hátralévő időben, amely sajnálatosan szűk, meg hát próbálok tekintetelenni lenni a hangjára, mint teljesen álságos, mert ha tekintetlen rá, akkor lemondtam volna ezt a mai interjú, de ennyire önző vagyok, hogy és tényleg szerettem volna, ha visszanyeri a hangját a hallgatót, nem tudják elképzelni, majd nem olyan volt, mint a néma levente. Szóval, hogy volt-e már olyan az Európai Unió történetében, hogy valaki egy bírósági döntést. Jó, az még nem született meg, de előre megígérte, hogy negligálni fogja, és mondjuk tételezzük fel, hogy negligálni is fogja, hogy a netán elmarasztaló döntés születik. Arra nézve, van-e valamiféle kódexe az Uniónak, hogy akkor mi van? Hogy nem. Én nem tudok olyanról, hogy valaki előre bejelentette volna, hogy nem fogja végrehajtani a bíróság döntését. Olyanról sem tudok, hogy valaki hosszabb ideig Saját szándékából vagy saját akaratából ne tett volna eleget a. a hát ugye bílésen. úgy szól a hír, hogy Orbán rendkívül ígéretet tett, ha nem tetszik neki, akkor nem tartja be az Európai Unió is? Olvastam az újság cikket, a, a, a cím alapján természetesen, én is rögtön lecsaptam rá. Nekem az idézett szövegrész és a, a, és a cikk által sugalt tartalom között áttételes összefüggés van csak. Tehát nem. Én úgy gondolom, hogy ennek van más értelmezése is, ez önmagában nem, nem jelenti azt, amit a cikk sugal, nem tudom, de egy nagyon hatékony egy nagyon hatékony készítési rendszere van a, a bíróságnak. Ugye a bíróság általában azt szokta ilyenkor kimondani, hogy valakinek teljesíteni kell a bíróság döntését, ami vagy az, hogy a bizottsággal úgy le kell ülnie, és egy a bizottság számára is elfogadható megoldást kell kidolgozni vagy pedig neki kell állni Megvalósítani a döntést. Itt az utóbbiről van szó, szerint egy döntést uh, miatt fordult bírósághoz Magyarország. És ebben az esetben, hogyha ha ez nem történik meg, semmit nem tesz az ország, nem hajtja végre a döntést, akkor napi büntetést szabnak ki, ami elég jelentős összeg, ez a GDP-hez viszonyított, ha jól tudom, a GDP-hez viszonyított. Összegés és egy nagyon komoly teher. Tehát, jó, ne következzen be. Még egy dolog van, és itt apelálok a kettőnk jó viszonyára, mert annak idén nem szerette ezt, de most sokat gondoltam őrre, és most éppen úgy fordult a kocka, hogy olyan számok vannak rajta, mint ami ön vissza, de még mire elvesznék itt a szóképzavarban. Ugye a sorosozás kapcsán legutóbb a Mazsihíz írt talán tegnap, az ismétléskor nem lesz mérvadó levelet Orbán Viktornak, hogy bonja vissza azt a plakátkampányát, amin Soros György arca is van. Ugyanakkor itt van az askenázi fűrabbi, és más uh, vallási vezetők is legutóbb az ATV-ben, de máshol is teljesen baráti hangot ütöttek meg a magyar kormányfővel, elsősorban a kormányfővel kapcsolatban. És a hortival kapcsolatos kérdésekről is úgy beszéltek, hogy egyrészt, másrészt, és Mészáros Antónia mérhetetlen intelligenciával, de egész fantasztikus. Tehát tényleg Valamiért én nem rajongok Mészáros Antóniáért, de amikor valaki egy olyan szellemi teljesítményt nyújta, előtt le kellett venni az embernek a képzelbeli kalapját, akkor levettem, próbálta őket a magyar rögvalóság felé nyomni, hogy azért ezt itt másképp élik meg, köves lomóval az élen nem nagyon mutattak hajlandóságot arra, hogy vegyék a lapot, és őre gondoltam. Ön, amikor meglátja ezeket a plakátokat, van-e olyan, amit meg akar osztani, illetve mindaz, amit itt most elmondtam, felidéze önben 3-4-5-6 olyan mondatot, amit itt megosztanag egyértelműen. Még a maradék hangja. Emlékszik, amikor azt mondta, hogy vékony ég? <coughs> olyan, persze, persze, az az egy de nem, nem csak annyira, mert persze, amiatt is, azok miatt a történelmi traumák miatt is, ami, <coughs> ami a zsidó-magyar kapcsolatot. Vagy a, vagy a Magyarország és közösség uh, történelmét uh, itt beárnyékolja Magyarországon, meg, meg a két világháború közötti időszak is, uh, annak megítélésével kapcsolatban is. Um, persze vékonyíg, uh, és én azért nem is szívesen beszélek ezekről a dolgokról, mert nem érzem magam eléggé hogy felkészültek, hogy, uh, hogy egy fair véleményt tudjak mondani, amit minden szempontból meg tudok védeni. Lehet, hogy nincs is ilyen, ezt nem tudom. De nekem, nekem, nekem az nagyon-nagyon meglepő egyébként, és itt most nem elterelni akarom a témát, csak hogy mennyire más tud lenni bizonyos országok megítélése, hogy Olaszországon soha senki nem kérte számon azt, hogy számos középnyekben, számos városban, köztéren, minehol, Mussolini, neve Mussolini által épített épületek vagy, vagy létesítmények oldalában neki köszönetet mondó emléktáblák és stb. van. És akkor az ember az olaszokat megkérdezi, akkor ők elmondják, hogy persze, <coughs> ők el tudják helyezni Mussolini az olasz történelemben, de kiígtatni. Nem akarják, mert Mussolini része az olasz történelemben. És ezt senki nem kéri számon az olaszokon. Magyarországon pedig a hortival kapcsolatos viták egész egyszer nem tudnak eljutni egy olyan konszenzusos megoldásra, ami mindenki számára kisebb-nagyobb kilengéssel, de értelmezhetővé tenni, hogy mi történt velünk a két világháború közötti időszakban. Ami mindenki számára nagyjából értelmezhetővé tenné azt, hogy hogy az, ami történt, független hogy jó vagy nem jó, mert az a baj, ami Ánja abba, abban a vitában fulladunk bele, hogy jó-e az, ami történt velünk a két világháború közötti között időszakban, vagy nem jó. És ott már mindig össze is veszünk. Először azt kellene valamilyen leírnunk közösen, hogy mi történt Magyarországgal egy olyan sok után, amikor az ország elveszítette a területének a részét, a népességének a több mint felét, az ásványkincseit, és a többi, és a többi, és valahogyan ezt egy vesztes világháború után talpra kell leszállítani, hogy ebben, ebben a kontextusban mit tett az ország a két világháború között időszakban, mi volt, a jó, mi volt, ami különböző, és mi jó. És ebben volt-e szeret a hortinát, és milyen szeret volt hortinát, és milyen szerepe volt a. Hortinak, a, Hortinak, a itt el kell, hogy köszönjem, mert itt, így is túlléptem Igen, a ilyen, kettőnk. Nem, egyáltalán nem beszél sokat, sőt, nagy valószínűséggel még sokan ezt a mondatát még szívesen hallották volna a befejezésig. Ha a hétfőn felhívom, hogy időpontokat egyeztessünk, illetőleg átnézzük a nyár részét, akkor lesz olyan szakja a hétfőnek, amikor föl tudja venni? Ha nem, akkor visszahívom. Elég zúfó, Milánóban leszek hétfőn. Mikor hívjam? Amikor... Inkább reggel, vagy inkább este? Hét fölne? Mm -hmm. Hét fölne. Hát... De akkor felhívhatom ma is. Fe... Hívom én, jó? Jó, rendben van. Jó. Jó. Jó. jó, jó. Nagyon szépen köszönöm, és maradék hangjához még visszatérést kívánok. Viszont halások. Köszönöm, viszont. Tibor hallottak. Van nagyjából kilenc percünk arra, hogy beszélgessünk egymással, hogyha van rá vállalkozó. 061 4-es 8-as 9-es 0999 és 0630 677 1161. Elmondom még egyszer. Egy városi szám 4-es 8-as 9-es 0999 és 0630 677 1161. Ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, és ahhoz, hogy tudják, hogy ismétlése vagy sem, elmondom, hogy ma 2017 július 7-e péntek van, és 7-es percem múlott reggel 8 óra. Ez a keyfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János a kísérletinek és nem kísérletinek egyaránt mondható műsora. Elmondom még egyszer. 4-es 8-as, es 0 -9 -9 -9 és 0 -6 -6 -7 -7 1, -1 One and the three girls could not resist this year, so Babo we can. Beszéltem Navracsis Tiborral, hát ő is hosszú nyári szabadságra megy vele legközelebb szeptemberben találkozhatnának majd, de ahhoz el kell jönni a szeptembernek. 9. celet mullott reggel 8 óra, bármilyen témában, 4-es 8-as 9-es 099 és 03677, ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, úgyis jó. Nagyjából negyed kor or felé van benyó aki jeleg az ATV riportere illetőleg a Heti naplóé. Megkérdezem, mi történt vele tegnap, amely az ismétléskor nem lesz mérvadó. Addig David Bóé énekel önöknek és nekem. 4 és 03677. Halló? Ez nem szól. De, de egyik telefonhang se jön be, egyébként beszoktak jönni a telefonhangok. Hm? Persze. Itt szokott lenni telefonhang, de semmilyen telefon nincs. Így van. Oké, okay. oké, okay, tökéletes, köszön. Nem az itteni vonal a Lát. olvasom a hírt, hanem is itt a, azt a részét, ami talán összefoglalja azt, ami tegnap történt. Igaz, hogy az egyik oldal részéről a szervező közleménye a 17. fina világbajnokság városligeti helyszínén jeleg aktívan zajlanak az építkezések. Erre a területre csak külön forgatási engedély birtokában lehetségesebb bejutás, ahogyan a videófelvételek készítése is forgatási engedélyhez kötött. A vizes világbajnokságot szervező és lebonyolító Budapest 2017 non-profit KFT által megbízott biztonsági szolgálat feladata a helyszín biztosítása, többek között annak az ellenőrzése is, hogy a helyszínen csak forgatási engedéllyel rendelkező táblák forgathassanak. Az ATV táblája nem rendelkezett forgatási engedéllyel, ugyanakkor a helyszínen kialakult helyzet és stílus elfogadhatatlan. Az ATV ügyben vizsgálat indult, a szinkronuszás helyszínét a jövő héten sajtónyilvános eseményen adjuk át, amelyre az ATV távját is szeretettel várjuk, és hogyha egy igazi hozzám vagy egy ilyen az én számból talán annyira nem rosszul hangzó megjegyzést megengednek, de ezt neked nem kell kommentálni, Benyó fog fogok beszélgetni, Uh, ugye rövidesen kollégád lesz neked, legalábbis a téven belül Demcsák Zsuzsa, hogy ő hogyan tudja az ő közszolgálati, nem közszolgálati újságíró, újságírói etoszából, ha egyáltalán van neki olyan összeegyeztetni, hogy ő ennek a vizes világbajnokságnak a háziasszonya, hát akkor más csodákra is képes. Hát ezt nem is kommentálom. Igen, ezt nem is, mi történt tegnap? E, egész pontosan tegnap előtt mi a Vizes VB-ről készítek a heti naplóba egy e, nagy riportot arról, hogy az építkezések hogy állnak, készen lesznek-e, és ezért mentünk el a Városligeti tóhoz, ahol ugye a szinkronunkzás lesz. Egy ATV-stáb hány ember? Három ember, operatőr, technikus és jó magam. És e, ezt tudni kell, hogy ez a terület egyébként... E, úgy néz ki, hogy ennek egy jó része közterület, tehát a közleménnyel ellentétben e, ott megszakad a kordon, az is jelzi, hogy például a ligetvédőknek a sátrai itt állnak. Mi ezen a területen voltunk, és innen tökéletesen be lehet látni a medencéhez. E, amikor e, ideértünk, elkezdtünk forgatni, akkor már a biztonsági örök így felálltak, és hát ahogy szokták, tehát a mit keresünk itt, mit csinálunk, stb., én nagyon udvariasan odamentem, kezet fogtam. Bemutam. Ugye az én helyzetem ezügyben delikált, ez itt, ezen a területen kinek a biztonsági emberei voltak? A vizes világbajnokság emberei? A vizes, de igen, tehát hogy ez a, a, a fina Vizesvilágbajnokság. Uh -huh. Igen. Ezt ugye az is jelzi egyébként, hogy a közlemény, amit felolvastál, azt ugye a szervezők adták ki, és tehát, és azért, mert hogy az ő biztonsági emberei Akik egyébként ott. hordanak magukon valami izét, amiből lehet tudni, hogy ők biztonsági emberek. Ez ugye elsősorban azért fontos, mert aki inzultált téged, illetve benneteket, ő állták, eltűnt a, a ködben külös tekintettel arra, hogy el is tűnhetett, mert hogy nem volt neki olyan ruhája, ha nem volt, nem tudom én nem voltam ott. Így ami van, alapján tehát, itt négy-öt emberről beszélünk, ebből volt olyan, akin volt mellény, volt, aki ideiglenesen volt mellény, aztán nem volt mellény. Itt többen inzultáltak, csak uh, konkrétan, aki fizikai erőszakot uh, használt az operatőr kollégámmal szemben, ezt is kell érteni, hogy két kézzel, nagy erővel, melkason a területen végig lögdöste egészen az olef pármisejtelnyig. Uh, na, rajta nem volt. Én Gócán Flori tudom neked idézni, ő TV2-s riporter volt, vagy uh, operatőr volt Operatör később, de <coughs> én sokat forgattam vele a 90-es években, én ilyen szituációban is, uh, és ő végig nyomta a gombot. Itt végig lett a nyomva a gomb. Elég sokáig nyomva lett. Itt azért azt kell mondanom, hogy az operatőr lélek jelenléte azért elég jó volt de volt egy olyan pont, amikor már nem tudta, hogy most merre felé forog. Viszont a technikus kollégámnak volt annyi lélek jelenléte, hogy ő a telefonját elindította. Tehát ami nem kamerán, az telefonfelvételem. Hogyan hogy a heti naplóban mindez vasárnap valamilyen módon követhető lesz? Így van, így van. Itt uh, annyit tudni kell, hogy uh, közben ugye nekik is vannak személyiségi jogaik, vagy hát elég furcsa ennek a szabályozása. És uh, a megoszlik, hogy most mit közölhetünk, és mit nem. Te vágod, vagy ki vágja az anyagot? Nál, én vágom a vágó mellett, tehát, hogy együtt csináljuk. A hangját azt nem adhatjuk le, bár az szerint igen, tehát, hogy még lehet, hogy ezt a jövőben felülvizsgálja az ATV. Most jelen pillanatban úgy fog kinézni a riportot. Hát illetve, föl lehet szinkronizálni? Igen, tehát én mindent elmesélek, tehát, hogy én mindent elmesélek. Nyilván annyira trágár szavak voltak, hogy mivel a Happy Napló az egy 12-es karikás műsor, azt én ott nem mesélhetem el. Hát tíz után az ismétlésben már lement. Nincs ismétlés ennek a műsornak, de a, akit érdekel a 444-en megjelent a szószerinti leírata, Nekik elmondtam, hogy milyen szavakat használtak és miket mondtak. Hát gondolom az ízes népi nyelvnek az összes É, é, é, vonulata jelen volt. Igen, igen, igen, igen, Alapvet, igen. Alapvetően azt akarták, hogy ti onnan takarodjatok el? Pontosan. Pontosan ezt akarták, hogy mi onnan takarodjunk el, illetve, hogy őket ne vegyük fel. Most ez tudni kell, hogy mi őket nem akartuk felvenni. É, ők most szándékosan vagy nem szándékosan, de belemázt a vágóképeinkbe. É, és az én érzésem szerint provokálták é, ezt a helyzetet. É, Nyilvánvalóan egyébként körülbelül lehEZ vannak szokva, tehát hogy azt azért tudni kell, hogy ugyanez a biztonsági cég ez biztosít a válogatottat. Azért azt gondolnám, hogy ennek a cégnek van egy tulajdonosa, én nem feltétlen téged, de akár téged is javasolhatnál arra, hogy kommunikációs tréning, szól, azért ez nem egy ördögtől való dolog, hogy ezek az emberek, illetve ők ne csak erősek legyenek. Állítólag volt kommunikációs tréningük, ahol kifejezetten a VB előtt fölhitták a figyelmüket. Ez nonszenz, szóval ez... Nagyon udvariasan kell viselkedni, mind a vendégekkel és kiemelten a saját. Hát, hát akkor lehet, hogy ti voltatok voltam, a főpróba, és aztán már amikor lesz az esemény, akkor már teljesen jól fognak tudni viselkedni, és a próba akkor ez ügyben másképp sikerült. Ez egy milyen hosszú esemény, amit egyébként nem fogtok tudni teljes terjedelmébe leadni? Hát ez azért egy ilyen legalább 5-10 perc. Meddig voltam, jutottatok a el a tervezethez képest? Mi... Nagyon, tehát, hogy ráadásul azért uh, furcsa az egész helyzet, mert nem akartunk se, tehát mi nem akartunk belopózni, nem akartunk titkos felvételeket készíteni. Egész egyszerűen pár darab vágóképet akartunk készíteni arról, hogy hogy néz ki a medence, hogy ott valóban iszap van és -e, stb. Kettő darab rendes vágóképet tudtunk készíteni. Egyébként a vágóképen is látszik, hogy mi nem hatoltunk be építési területre. E, és de akkor ez így, az ATV kiadott már egy hivatalos válasz, mert azzal nem találkoztam, de az lehet az én felszínességem, mely szerint ilyen cselekményt nem követtetek el. Ö, én se találkoztam még. Mert akkor ki kéne adni a szilárdéknak egy ilyet, mert azon kívül, hogy te szerepelsz különböző műsorokban belejött az ATV műsorát is, azért az más dolog, tehát a közlemények harca és a médiamunkások harca az két különböző síkon kell, hogy bonyolódjék, mert az egyik nem pótolja a másikat. Ö. Ez így van. Ez tehát akkor egy ilyen közleményt ki kéne adni. Ez így van. Ugye azt tudni kell, hogy én feljelentést teszek. Tehát, hogy, azt se pótolja. Nem, de, de nyilván én feljelentést teszek. A, ebből adódóan csatolni fogjuk az összes felvételt. Itt van egy olyan vita, hogy a, a biztonsági őrök azt állítják, hogy én az udvariasságommal eltereltem a figyelmüket és addig az operatőröm beszaladt a területre, hát ilyen nem történt. De ezt majd a képek is igazolják, a hogy ilyen. A udvariasságval belopózzon az úr, az, az nagyon szokos táb kell, hogy legyen szajtva, amit nagyon tudok. de a rágalmazás, az hogyan tud megvalósulni ilyen szűkkörben? Hát egyrészt nem volt kör, mert azért itt legalább, hát ugye mi voltunk hárman, plusz az 5-6, ő. Jó, de hát azért, jó, a rágalmazás az nem biztos, hogy meg fog állni, de ez nem az én dolgom, igen? Én abból tudok kiindulni, amit nekem a helysínelő rendőrök mondtak, ők azt mondták, hogy rágalmazás becsületsértés az, amiért én feljelentést tehetek, és könnyű az, amiért az operatőr kollégám feljelentést tehet. Magyarul kilögdöstek benneteket a meddig? Az Olef Palmas Ahol ti megálltatok, és kihívtátok a rendőrséget? Ahol megálltunk, én egyből a a biztonsági öröknek mikor... Te egy olyan nő vagy, aki ilyenkor elsírja magát, vagy egy olyan nő vagy, aki ilyenkor nem sírja magát? Nem, nem sírtam el magam, hanem én közeltem velük, hogy most azonnyomban kihívom a rendőröket. Ez a te életedben mennyire egy szokott, vagy mennyire szokatlan esemény? Tehát, mennyire vagy, mennyire, tehát egy első precedens volt, hogy ezt mondanák, egy új novum vagy egy régi nóvum volt? Hát sajnos újságíróként ez előfordul, és egyre többször fordul elő, azt kell mondjam. Az is igaz, hogy mondjuk közténzen alkalmazott emberektől ez idáig nem fordult. Ezek ettől. az emberek egymást pontosabban ők, hiszen az ezeknél én mindig is szoktam javítani, akik beszélnek, ők egymást bátorították, vagy volt, aki csitította a másikat? nem csitította a másikat, senki nem csitította a másikat, Ö, olyannyira nem, hogy ugye van egy, aki effektível előttösött, akiről ugye aztán azt mondják, hogy ők nem ismerik, hát teljesen látható. Lehet, hogy nem ismerik, de nem minden esetre nem léptek fel ellenese. Nem léptek fel ellene, de nem is olyan volt a köztük lévő kommunikáció, ami azt mutatta volna, hogy most meglepődtek. Hogy mennyire lepődtek meg akkor, amikor a rendőrség megjelent, vagy semmennyire se? De azon azért meglepődtek. Mennyi idő alatt érkezett ki a rendőrség? Hát az volt körülbelül egy óra, de azt azért hozzáteszem, hogy ugye ez pont aznap volt, amikor a ligetvédőkkel nagyon sok atrocitás volt, tehát hogy ott a környéken le voltak terhelve a rendőrök, és egyébként a kiérkezők az nagyon korrektek voltak, nagyon alaposak voltak. Arról nem készült már felvétel, tehát az nem része ennek a riportnak, vagy nem, igen? nem, nem, nem, nem. Úgyhogy... És igazából, tehát, hogy annyi, hogy, hogy én mert kaptam egy csomó kommentet is, vagy ez azért nem akkora ügy, ilyenben nem kell feljelentést tenni, csak úgy is le van terhelve a rendőrség. Ezen nagyon nem értek egyet. Tehát, hogy szerintem azért tartunk itt, meg azért van az, hogy nagyon sok újságíró ellen van ilyen, mert hogy soha nincsen következménye. Nem, én azt gondolom, hogy hip és hogy ki kell adni egy, az ATV-nek egy sajtóközleményt, én pedig nagyon szívesen vállalom bárki számára azt, hogy a magam szemét kivonva ezeket a helyzeteket nem megoldandó, de minden esetben enyhítendő, valami kommunikált, Tehát az, hogy ezek sorozatban legyenek, most én félretenném azt, hogy kinek van igaza, uh -huh. de az, hogy ez egyébként nem a megoldás módozatához tartozik, az tuti. Igen, tehát az a lényeg, hogy azért azt kell mondjam, hogyha az operatőr kollégám az egyébként egyáltalán nem egyértelmű helyszínen, mondjuk egy, egy vagy akár két lépéssel is bejebb lépett, mint ahogy az mondjuk teljesen ö, problémamentes lenne. Tehát ha mi még követtünk is el hibát, akkor is azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen és minősíthetetlen, tehát hogy ez, ez akkor sem ö, fordulhat elő az, ami a könnyű testi illeti, az megállja az ő esetében a helyét? Összintén nem vagyok jogász, meg nem vagyok nyomozó sem, tehát én ezt nem tudom eldönteni, hogy az, hogyha egy életerős férfi két felítenyérrel erősen végiglögz el egy területről valaki az jelenti -e ezt, szerintem igen. Mondom, én abból tudok kiindulni, amit a helyszínelő rendőrök mondtak nekünk, ők ezt mondták. Igen. Azt mondja, hogy azt mondja, és keresem itt a 444-en a, a velet kapcsolatos, vagy veletek kapcsolatos. Ez a Rényi Párdániel írás, hogy ez melyik? E, nem, ez Király Andris. Hát akkor azt majd meg fogom találni, és hogy nem félek egy nőt megütni. Hát Azaz. Azt? Igen, csak itt, igen, csak ez itt nem tudom, hogy miért nem, ott nyílik ki. Igen. Nem, ez, ez megint nem az. Jó, nem fogom ezzel húzni az időt. Um, amikor hazatértél, egy másodperc tőle, akkor, akkor milyen hangulatban tértél haza? Mit fog látni? Bal tehát az, amiről tűnik, ugye Molnar Frugina tollából megjelent egy másik interjú, egy mozgássérült ember járta be Igen. egy másik helyszínen, és ott nem volt ilyen. Tehát végül is a tiétek az lesz jellegű, vagy az teljes mértékben ennek a hepajnak lesz a leírása? Nem, hát ugye itt azért én Alapvetően a vizes VB-ről és annak a készítettem a riportot, és azért nem tudtam ki azt a kukába az egész napos forgatást, meg utána én incidens sem hazamentem, hanem folytattam a munkámat. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ettől még be kell számolni arról is, hogy azon a területen mi történik a közpénzzel, meg a vizes VB-vel. Úgyhogy a riportnak a része lesz, de egy markáns része lesz. Hát örülök, hogy hallottak, az apropót azt őszintén sajnálom. Reméljük, hogy legközelebb már jobb apropó van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Szia, benyóritát hallottak. És a jövök vissza. Benyó Itta, az ATV heti napló riportere becsületes és rágalmazás miatt feljelenti azt a biztonsági őrt, aki a Ligetben a jövő héten kezdődő úszó vb helyszínén verbálisan fenyegette így a 444.HU. A biztonsági őr Benyó operatőrét tetleg és bántalmazta, de ő egyre még nem döntött el, hogy tesz a jogi lépéseket. Benyó tettleges bántalmazás nem érte, ezért csak a verbális agresszió miatt tesz feljelentést. Őt azzal fenyegette meg az amúgy civil öltözetet viselő férfi, hogy nem félek egy nőt megütni. Persze megkapta azt is, hogy bár szerintem ez még elmondható. A műsor ugye 14 éven oliaknak nem való, ez a kusos kurva. Operatőrnek, meg is rángattak, meg azt kiabálta, hogy mennyi innét egy csicska mer szét. Benyú jelezte, hogy hívja a rendőröket, hívja arra a rendőröket, teljes le őket, válaszolt erre a civil öltözetet viselő férfi benyú elmondás alapján. A stáb értesítette a közelben lévő rendőröket, de mire visszaértek a helyszínre, az erőszakoskodó férfi eltűnt, az építkezést őző biztonsági emberre pedig letagadták, hogy ismernék a civilvédőást támadót. Mennyi szerint cinikus, amíg azt is hozzátették, hogy biztos egy ligetvédő volt. Na most én, akik nagyon jól tudják, hogy ugye a ligetet tekintve több céggel is kapcsolatban vagyok, ezt a cinikus megjegyzést egyébként tényleg elhangzott, nem ez a legfontosabb része, de azt gondolom, hogy a városleges ZRT-nek még annál is fokozottabban kellene figyelni a biztonsági embereire, mint eddig, és az ezzel kapcsolatos javaslatot a jövő héten meg is fogom tenni. Élőlebonyolítású kejfejjancsi, illetve felkelt Jancsi a maink kívül hétfőn és kedden és legközelebb talál július 25-én, ha ez egy hétfői nap, ha nem, akkor 24-én. Hívtam, de akkor meg ismétlem. Kétségtelze, nem nem ezt hívtam. Péter van a vonalban. Szia, Péter. Szia, ja, jó napot, mert meg vagy reggel. Ha ráérsz, akkor lehet, hogy még 9 óra után is tudjuk folytatni, de most vágjunk bele. Azt kérdezem tőled, módszertani kérdés, hogy ugye önmagában az a tény, hogy a Szigetvári visszalépett a te javadra, vagy ha nem is visszalépett, de lehetővé tette, hogy az az arcvonal érvényesüljön, amit te képviselsz, és hát a Viktor talán egy kicsit jobban is ismerem mint téged, azért az ő esetében ez egy átgondolt valami, és a kettőtök stílusa és megnyilvánulása között óriási a különbség. Beszéltetek-e arról, vagy hallgatólagosan lett elismerve azt, hogy amit te képviselsz, az ma Magyarországon lehet, hogy hatékonyabb? Hát nem így beszéltünk, hogy hatékonyabb -e vagy nem, hanem hogy, hogy mondjam volt egy percepció, ami körülöttem felépült a Rogán ugye kapcsán, ami nyilván arról szólt, hogy elég nagy nyilvánosságot kapott az, hogy egy kitartóan, szisztematikusan viszem végig az ügyeket, ez egyszer biztos, hogy jót tesz a pártra is, illetve volt egy másik, talán fontosabb szempont, hogy a, a múltamból fakadóan a kapcsolatrendszerem az sokkal inkább alkalmas arra, hogy civil szereplőkkel kapcsolatot tartjunk, és ezért egy másfajta munkamegosztás került elő, tehát Viktor tartja most is a, a pártnak a, a mondjuk azt, hogy a struktúra hátterét, tehát a jelöltállítással, a programírással ő foglalkozik, és ezért rendkívül hálás is vagyok, mert abban ő sokkal jobb, mint én. A napi kapcsolattartás viszont a, a különböző szereplőkkel, az pedig az én feladatom már vált, illetve a párt különböző. De a Taszos korodban vagy egyáltalán maga a Juhász Péter egyébként egy indulatos pacák, vagy pedig a közélet által ismert meg a nép egy indulatos pacákot, vagy sokszor indulatos pacákot. Én nem gondolom, hogy indulatos tennék, még a közéletben sem, határozottan és erőteljesen fejezem ki magam, indulat az bennem soha nem volt. Jó, de indulat, ami belülről fűti, akkor rosszul fejeztem ki magam. Hát, hogy mondjam, energia van bennem, meg e, e, tehát mondjuk én úgy szeretem jobban megfogalmazni inkább, hogy, hogy szívből csinálom, és e, e, nem ami. Nem Tisztában vagy -e azzal? hogy az az indulat, ami egyébként tőlem se áll távol, de ugye most ugyanarról beszélünk, miközben az indulat százféle van, hiszen ügyek mentén eh, az indulat maga ugyanaz, de lehet jó ügyben indulat az embernek, rossz ügyben indulat, de itt ezt most abba agyom, de hogy maga az indulat és maga az a fajta határozatság, illetve az a fajta megnyilvánulási mód, amit te képviselsz, és ha azt mondod, hogy én is ilyen vagyok, azzal nem vagyunk kint a vizekből, hogy az tud célirányos is lenni, és tud kontraproduktív is lenni. Tehát te mennyire vagy kommunikációval felkészítve az ügyben, hogy ahogy ezt a legfinomabban tudjam fogalmazni, ne lőj túl a célon. Hát én azt gondolom, hogy fel vagyok készülve, hát én 15 éve azért, sőt, most 20 éve a közéletben. Jö de azért annak van jelentőség, hogy éppen mely területén? Hát van jelentőség, de hát a világéletemben a közügyekkel foglalkoztam, mondjuk azt, hogy kisebbséget érlekképviseletével. Most itt a sok-sok-sok kisebbség az kiadott egy többséget. Tehát gyakorlatilag a terület az gyakorlatilag ugyanaz. Én ezt szoktam mondani, amikor valaki kérdező, hogy mennyivel nehezebb a mostani munkám, mint mondjuk a tíz évvel ezelőtti, amikor a jogvédőként Borsodban romák érdekét képviseltem, hogy a mindennapi munkám az tulajdonképpen ugyanaz, mindenhol egyeztetek, mediálok, érvelek valaki másoknak az érdekében. Egyébként most nagyobb a nyilvánosság, nagyobb a felelősség és nagyobb a tét, mint amikor Borsodban egy kis faluban kellett a roma és nem roma lakosság között egy mediációs úton békét teremteni. Én amúgy azt gondolom, hogy egy békés ember vagyok, és a szándékaim azok biztosan mindig azok. Hogyan tudnád leérni, ha egyáltalán van mit leírni Rogán Antalhoz fűződő viszonyodat? Ja, nincs személyes viszonyom semmilyen értelemben nincsen. Én nem utálom, nem gyűlölöm, nem, tehát nem, nem érzelmileg viszonyulok hozzá. A nem is, is volt nem ilyen periódusa az életeteknek. az életeteknek? Nekem nincs ilyen, hogy, hogy egy hogy mondjam, politikai entitás által érzelmeket generálja. Itt egyszerűen egy célzogatóság van. Nektek egyébként volt, nem vagy nem. volt olyan találkozásotok, ami egyébként lett volna mód ezen különbséget, amit ti képviseltek, kölcsönösen? Közszemlére bocsájtani? Hát nyilván lehetőség lett volna rá, hát e, legutóbb egy, talán két hónappal ezelőtt voltam ott egy fórumon, ahol ha akar. Azt remélem, igen. vitatkozhattunk volna és egy beszélgetés. Ez nem valamiféle alkalmnak tűnt. Volt ott. Olyan, hogy találkoztunk 5. kerületben, e, a, amikor még képviselő voltam ilyen különböző nő, nem tudom átadásokon ott akár köszönhetett volna és amikor köszönök meg kizát, ezek nem történtek meg tehát, hogy mondjam a nyitottság nincs meg a részéről arra, hogy mi egyébként kultúrált vitát folytassunk, te bárhol is, de hát az általában a Fidesz fizetőkre igaz, hogy nem vita képesek. Most következik egy vers amelynek az a címe Fotóz le Rogánt, Rómában előadja Juhász Péter Igen Hogy szól a vers? Hát ez, ez nem konkrétan a versem, az nem erről szól. A versem arról szól igazából, vagy úgy, úgy hangozna az én versem, hogyha van egy pártállam, amikor is ugye az államot magát, a független intézményeket elfoglalta egy párt és a saját politikai érdekei szerint használja a különböző szerveket, és nem az állam polgárainak érdekében akkor itt maradnak a polgárok, tehát akikre mi támaszkodhatunk, én is egy ugyanilyen polgár vagyok, az államnak egyetlen egy polgára semmiféle előjoggal nem rendelkezem hozzád képest, vagy bármely hallgatóhoz képest. Nekem nincsen nem tudom, mentelmi jogom, nincsenek különleges, nem tudom, bármilyen olyan plusz, amit én jog szerint használnék. Én a közösség erejében hiszek, és amire utal hogy Kértem, hogy bárki, hogy a látyarogánant, az bárhol, bármilyen formában e, ilyen hatalmas pénzeket költere, mint ahogy most kiderült, hogy Rómában egy éjszaka alatt 300, vagy, vagy olyan szállodában szállt meg, egy éjszaka 300 ezer forint, miközben a magyar nyilatkozat szerint összesen 400 000 forintja van. E, itt a közösségi e, erőre támaszkodom. Ez egy teljesen bevett és normális. Jó, menjünk a... vissza az elejére. A vers, a vers elejét nem is vedik az emberek valaki lefotózta Rogán Antalt és a feleségét egy újság számára, az közzétette, és ez indította el a nem tudom micsodát. Lavinának szokták mondani, de azért lavinának nem mondanám. Hát lavina azért nem volt, de hát ez nekem nem az első ilyen eset. Én rendkívül sokszor fordultam a közösséghez, hogy segítsenek bármilyen ügyben. Én ezt teljesen normálisnak tartom, sőt, azt gondolom, hogy ez a politikus felelőssége, hogy a közösséget egyben tartsa, és a közösség erejére támaszkodjon normális esetben, nem tisztán a, a politikai hatalmára, vagy másképp mondom, a politikai hatalomnak az egyik formája lehet ez, hogy a közösség erejére... Ez egy jó Erejében, dolog egyébként, a vagy hogyan viszonyuljunk ahhoz, hogy valaki lát egy híres embert valahol, lefotózza és elküldi valakinek azzal a kommentárral, hogy tessék? De ez nem, ez nem erről szól, hogy egy híres embert látunk elnézést, tehát hogy, e, itt nem arról van szó, hogy egy szerepspottingról beszélünk, hogy fotózzuk le kényes helyzetben a híres színész, hanem ez arról szól, hogy egy politikus, aki nyilvánvalóan korrupt, nyilvánvalóan bűnözőkkel, üzletel, már kimondható bíróság által jogerősen, jóváhagyva e, egy ilyen ember, aki azt mondja, hogy egyébként a közpénzekkel őt jól bánik, kiderül, hogy közben a magánvagyona a, a sokkal nagyobb, mint amit beval, sokkal, hogy mondjam, hát luxus, tehát luxus életkörülmények között él. Te tudod, hogy én a is csomót keresek, miközben nem vagyok Rogán a felkent ügyvédje, de amikor valaki lát egy párt, egy elegáns római szállodában, többekkel, itt van előttem a fénykép, akkor például az honnan lehet tudni, hogy ki fog fizetni? hogy Rogán Antal esetében Bárki esetében, a te esetedben, az én esetemben, Orbán Viktor Trump esetében, hát, és isit itt Rogán esetében. Én értelem, mert hogyha egy politikusnak, mondjuk Rogán Antalnak egy luxus szállodában nem ő fizet, akkor kellene tudnunk, hogy ki fizeti a számlát, hiszen ez maga a korrupció, hogyha valaki nem csak pénzben lehet... De Péter, mondani, most tényleg ezt komolyan mondod, hogy Rogán Antalt valaki meghívja egy baromi elegáns szállodában Rómában, az már önmagában korrupció. Hát akkor eljutunk, a szír, eljutunk oda a, a, a történetem, amikor valaki nyalókát kapott, és azt már ajándéként. Gondolod, hogy azon fogunk vitatkozni, hogy Rogántól meghívták helikopterútra, meghívták szállodába, meghívták ide? Igen. Ebben neked igazad van, Péter, csak az a kérdés, hogy nekem egyfolytában, tehát hogyha valakidről egyébként azt mondják, hogy korrupt, akkor vajon az összes cselekedetében nekem már a korrupciót kell meglátnom, vagy élhetek a zártatlanság védelmével, vagy vélemével, miközben én nem tényleg, nem. tehát egész egyszerűen csak azt mondom, hogy nem megy -e túl gyorsan a te vonatod? Én azt mondom, hogy ebben az esetben nem megy gyorsan ez a vonat. Rogán Antalnak lehetősége van elmondani, hogy ki íztam meg ebbe a szállodába, milyen ügyből kifolyólag mit kerestek ott. Erre tökéletesen megvan minden felületen, minden módja. Ott van egy országos média, ami kiszolgálja az ő ilyen irányú... De gyakorlatilag most arról beszélünk, hogy azt mondod, hogy Rogán Antal egyébként a kommentár a... nélkül ma nem engedheti meg magának azt, hogy egy luxus étteremben mutatkozor Rómában a feleségével? Bocsánat, nem luxus étteremről volt szó, hanem egy luxus szállodában, ahol 300 ezer forint egy éjszaka. De akkor még azt az se tudtuk, hogy ott, ott aludt-e? De tudtuk, ezt erről szólt a hír, mert aki ne ezt azt tudta pontosan, hogy ott aludtak. Egyébként a fényképen is ott van mellettük a bőröngyük, amit tudom, lehet más is. Rogánontal nem vezetett elő ilyen jellegű védekezést, hogy más fizette, nem aludt lenne stb. Tehát ez, ez arról szól, hogy látnunk egy politikust egy luxus szállodában, ami magyarázatra szorul. Ha engem lát egy luxus szállodában, vagy bárki lát, nyugodtan fényképezzel le, és el fogom mondani, hogy hogy kerültem oda, kifizette az én vacsorámat, vagy ott éjszakámat, engem nem szoktak ilyen helyeken lefényképezni, mert nem látnak ilyen helyeket. Ha látnak, akkor magyarázatot fogok adni. A politikusnak a felelőssége, hogy elszámoljon a nyilvánosság előtt, hogy honnan, milyen körülmények között engedheti meg magának, hogy egy ilyen helyen van, hogyha egyszer a vagyonnyilatkozata szerint a háromnegyede a teljes megtakarításának elmenne egy darab éjszakai ottalásra. Tehát ez igenis felelőssége. Rogán, egész életében közpénzből élt, semmilyen más bevételes soha nem volt. A fizetéséből ez nem jöhet ki. Tehát, hogy ez azért legyen világos a megtakarításaiból, ez nem jöhet ki. Mert hogy ott van a vagyonnyilatkozata, nem 400 ezer forintot vallott be, mint a teljes vagyona, ami rendelkezést elképte. Jó, itt van előttem az Indexnek a cikke, ugye ez így szól, az étteremben bárki beülhet, a fotókat készítő olvasónk szerint azonban a miniszter nem csak ebédelni ugrat be a szállodába, hanem ott is szálltak meg a feleségével. Hát ez már-már már olyan, mint egy magánnyomozó. Figyelj Péter, tudod nagyon jól, hogy de, fölif... de, de, Igen? De, de, állj, a meg. Az olyan, mint egy magányomozó, ne felejtsd el, hogy e, tavaly ilyenkor éppen paparazzikat küldtek rám, és van a Gáborra, Spédez a Zoltára, mindenkire állami pénzen, rendőri, e, e, hogy mondjam, segítséggel. Tehát az állam az gyakorlatilag egyszerű állampolgárokat, ismétlem, én nem vagyok különböző ebben tőled, vagy bárki mástól, én csak egyszerűen egy párt elnöke vagyok, de se képviselői mandátumom nincs, sem mentelmi jogom, se semmim. Paparazzikat küldtek rá. Péter, neked ebben teljesen igazad van, csak modálját, az, az, az az egyetlen lakásomban. Kér... De... de Péter, ez borzasztó, és te nagyon jól tudod, hogy én ezt milyen mértékben elítélem. És nagyon jól emlékszem arra az időszakra, amikor velem szemben léptek fel, nem így, hanem másféleképpen, csak az idővel az ember azon gondolkodik, hogy vajon szemet szemét fogad, fogért, tehát képes-e arra, hogy úgy distingváljon, mert attól, mert vele módon jártak el, att... János, itt Nem, nem, nem, helyzet, itt nem erről van szó, ez a felület, amiről hogy szemét mond, ha jártak el. Itt arról van hogy nekem vagy neked nincsen közünk közpénzhez. Ilyen értelemben el se kéne számolnunk azzal, hogy mire. Különjük. Ó, dehogy nincs nekem. Nekem vannak különböző szerződéseim, azzal kapcsolatban a hallgatóim egyfolytában elszámoltatnak, és én el is számoltatható vagyok. Tehát is nem, persze... közpénz. nem közpénz, nem a hallgatók adójából kapott. Rogán Antall, a hallgatók adójából... De, de azok, az, az önkormányzati pénzek, azok a hallgatók adójából származnak, ja, tehát jó, én, nem, nem, nem, nem, nem így, de hogy szóval is, hát ha valaki tisztában a van, a van azzal... A az, jó, az egy dolog, akkor úgy mondom, hogy Rogán Antall viszont, aki milliárdok fölött diszponál, folyamatosan olyan ügyekkel kerül előtérbe, hát nem, hogy gyanúsak, hanem mondjuk az ingatlanadásokább konkrétan bizonyítható papír alapon hogy uh, reálisan olcsón adtak el és ott valaki nagyon nagy hasznot használt belőle. Ott felmerül a kérdés, hogy uh, ki és miért járhatott jól. És érdekes módon ugyanezzel egy időben Rogán Antal egyszer Dubajban jelenik meg, egyszer uh, Római Luxus Szállodában. Az a, a Dubaj, az végül is kiderült, hogy az egy volt, egy mert ugye ebből a kapcsolatban ellentmondásos. ki, egyáltalán nem derült ki János, nem derült ki. Ott hét hetes darab forrásból jött be, hogy látták ott Rogán Antal. Ő tagadta, de nem cáfolta. Tehát nem tudta bizonyítani azt, hogy ő nem volt ott, vagy bármit mondani erre. Heten látták akkor abban az időszakban. Ez nem került bíróságra, ez nem került bizonyításra. De én annak a két embernek jobban a tekintetben, mint Rogán Antal. A felesége meg el is ismerte, hogy ott voltak. A Balton vezetője, aki folyamatos megrendelést mind a Fidesztől, mind az ötödik előtti önkormányzattól szintén ott volt. Ugyanennek a cégnek a vezetője volt az, aki állítólag helikopteresztette a Rogán családot, Barterbe, majd később tehát itt nem arról van, szó, hogy téged vagy engem valahol láttak, hanem valaki olyat láttak, aki sok-sok 10 milliárd forintot költ közpénzből, általában nem túl hatékonyan, tehát mindig is dupla, tripla vagy sokszoros áron kapja meg a szolgáltatásokat, és valahogy érdekes módon olyan életvitelt folytat, ami nem jönhet ki a fizetéséből, ez serált, serább nem igaz. Tehát igazad lenne, ha mi magunk ilyen életet élnénk, és azon versenyeznénk, akkor ezt nevezhetnék szemétkedésnek. Itt ezt a más néven úgy hívják, hogy tényfeltárás, ez általában normális országokban eh, civilek, újságírók, tényfeltáró újságírók feladata. Ma Magyarországon a világ egy kicsit, eh, hát hogy mondjam finoman. Nem úgy működik, mint egy normális demokráciában. Az ellenzéki politikusok sokszor látnak el ilyen feladatot, ahogy 60 nem lenne feladata vagy kötelessége, hogy egyfolytában a közbeszerzési ilyesítő és korrupciós ügyeket tárjon föl, De állatorvosként leül a számítógép mellé, és azonnal belebotlik egybe. Mire jó az, hogyha az emberek lefotózzák Rogán a hogy el kell magyarázni a Rogán Antalnak, hogy miből volt ott ki az, aki neki szívességet tett, ha meghívta, vagy milyen pénz állt fel. Tudod, készültek-e újabb fotók aztán a te felhívásod nyomán? Arról az ügyről nem, de más ügyekről meg igen, tehát ilyen értelemben van értelme egy ilyen felhívásnak. És tehát, hogy hozzáteszem, az összes ügy, ami nyilvánosságra került, az nem a képviselői munkám eredménye volt abban az értelemben, hogy az önkormányzati, nem tudom, pozícióból fakadóan jutottam volna adatokhoz, hanem mind-mind-mind állampolgárok, ott élő lakosok információjára épült. Tehát hogy az összes ügy, ami velem kapcsolatos, amit valaha hallottál, az mind ilyen beesett információkból jött. Tehát hogy ez igenis van értelme, és erről beszélek, hogy ez a közösség ereje. Ez egyébként normál esetben, hogyha egy ilyen, nem tudom, magyarázatra kérdés felmerülne, akkor a rendőrség dolga lenne felderíteni. Amikor Pintér Sándor a belügyminiszter, és gyakorlatilag lefojtja a nyomozásokat, amikor Polt Péter, egy szívezős pártkozom az ügyész, és saját bevallása szerint harmadára esett vissza a korrupciós ügyekben eljárások száma mióta ő a, a legfőbb ügyész, amikor nem indítanak eljárásokat teljes revidens ügyekben, akkor bizony az van, hogy az államot a polgárainak kell helyettesíteni, de hát ez valahol szép és, tehát ez ugye... Csak ez, eljutottunk oda, pontosan erre akartalak téged emlékeztetni, de akkor nem kell emlékeztetni, hogy vajon, hogyha a polgárság fogja átvenni az ügyészséget és a rendőrség szerepét ebben a mostani szituációban, akkor hogyan fogod kivenni az őkezükből ezt a jogkört akkor, hogyha netán véletlenül nyernétek, vagy nyernénk, vagy nyernén 2018-ban. De nem, ez egy megint fordított logika. Én mindig is az ő kezükben szeretném tartani. A polgárság feladata az, hogy a szavazat egy által hatalmát átruházza az általuk megbízható emberekkel. Ma azonban nem ez van. Ma az van, hogy egy párt elfoglalta az államot, tehát nem a polgárok kezében vannak ezek a jogosítványok, nem a polgárok nevezték ki, hanem egy párt a saját emberét rakta egy független pozícióba, tehát kivette a polgárok kezéből azt... Ő, a hogy a rendőrségi rendőrség erőszakszervezetnek erőszak a helyét azért ne vegye át a polgárság. Azért a rendőrségnek a feladatkörét ne, szerencsés, hogy átveszi. Egyetértek, egyetértek de itt nem is a rendőrség helyét veszi át, hanem az oknyomozó újságírás segítik meg közösségi alapon. Tehát erre jó például a közösségi média, ott sem szóval az újságírókat fordították ki, hanem egy plusz csatorna nyílt. Tehát az információk ma már több úton, hogy mondjam, mozognak, mint régen. Régen ugye az újságban olvashattunk csak információkat, Most már van közösségi média. Ugyanilyen értelemben információkat régen a rendőrség gyűjtött, és neki azt nem tudom, különböző emberei, mint hogy ismét szám, ránk paparaddikat küldtek állami pénzen, Ma már arra is lehetőség van, hogy magán emberek egyszerűen a telefonjukkal, mert mindig náluk van, tudjanak fényképet készíteni. Tehát tágul ilyen értelemben a kommunikációs tér, és ennek ez a haszna tud lenni. De mondom, ne ügyünk valóban, nem az történik, hogy mi itt megcsúfoljuk az államot, hanem az állam nem látja a funkcióit, és ezt próbáljuk meg helyre rakni. Az érdeklődöm, hogy kereken mondjuk négy perc múlva a Pride-al kapcsolatban öt percre feltarthatlak-e még? Ja, persze, jó, akkor visszahívlak. Nagyon szépen, jó, köszönöm. Jó, köszönöm nagyon. Akkor szolgáltatások, hírek. Rádiós pályafutásom alatt már nagyon sok érdekes dolog történt velem. Itt két CD-re játszó van, abból az egyiket nem lehet kikapcsolni. A szó fizikai értelmében csak az ember kiúzza a konnektorból, de ha véletlenül ki is tudja húzni, akkor a benne levő CD-t nem hajlandó kiadni. Lejátsza, de nem adja ki. Ilyen még nem volt. Már érdemes volt elszegődnöm a 98.00-hoz. Ilyen még nem volt. Yeah. Otthon még tudtam, hogy hogy kell szészedni a CD-t, de ezt most nem szedném szét. Yeah. Me. Megkopogtattam erre, beállt a trekliszt. Ki adta? Azt a nebulóját, kopogtatni kell. Udvariasan. Well do Bárki akar telefonálni az ügyben, hogy merjek-e abba a cd lejátszóban játszóban még belerakni CD-t? 0999 és 6771161 Tegye ki az egyes CD-be CD-t, vagy csak a kettesbe tegyek? 489 0999 illetve 0630 1161, És nem mondják azt, hogy nem osztok meg önökkel fontos kérdéseket. Azért ritka nagy személyiség lenne, hogyha engem itt hagynának ebben a dilemában. 4 és 9 9 Vissza kell hívnom a juhást is. A törölve. Van kettő percük, hogy tanácsot adjanak. Három szavazatot várnék. Jó reggöt. Jó reggelt kívánok Fiala út, próbáljon, próbáljam meg... Próbáljak, gyere, gyere, gyere. egy telefon, még kettőt várnék. 061 0999 és 0630-677-1161. e az egyes CD-t vállalva, hogy ő végleg megsértődik rám, vagy ne negligáljam. 061-489-0999 és 0630-677-1161. Próbálja meg Fiala jó napot kívánok! 2-0, most már az igenek fognak nyerni, mert három esetében, valaki nemet mond, akkor már csak 2-1, de bevárnám a harmadikat. 4 8 9 0 Ha most nagyon demagóg lennék, Jóász Péter nem szavaz bizalmat Rogán Antalnak, én szavazzak-e bizalmat az egyes es cd nek 0 6 1 4 8 Ne hagyjanak a szaharban. Még 50 másodperc van. Jó reggat! Meg kell próbálni. Jó! Én mindig tudtam, hogy különb a közönsége, mint amilyen én vagyok. Második rész. Jó Péter. Um, annak a genezisét te követted-e, ami a kordon, nem kordon, mert számomra most a Pride alapvetően arról szól, hogy ha már egyébként, akkor ne tessenek engem valamiféle ketrencben tartani, és én megértem a rendőrséget is, amely ugye attól fél, hogy atrocitások lesznek, és nehogy már az ő bűrükre is menjen a vásár, és megértem a résztvevőket is, hogy a szabadság nem igazán valósítható meg e, kerítések között. Erről mit gondolsz? Hát mondjuk két dolgot, és elé mennék. Az egyik az, nekemben 15 éves, 14 éves most a tapasztalatom. A Kendermag Egyesülettel próbáltuk mi mindig elérni azt, hogy meg kordonok között kelljen, mondjuk a Margit-szigeten egy ketretben demonstrálnunk, ahol megjelent mindig 10-20 ellentüntető, mondjuk több ezer emberrel szembe, követeltük és nem tudtuk elérni. Tehát én tökéletesen tudok azonosulni a Pride azon érvelésével és felvetésével, hogy azért, mert van 10-20 rendbontó, azért nem a békés gyülekezést akadályozza, vagy tegye egy ilyen kertető a rendőrség, nem lássa a haladatát más módon. Azt is szeretném még hozzátenni, hogy a Pride az első 11 évében kordonok nélkül tudott vonulni. 2007-ben volt először, hogy megzavarták és megdobálták a résztvevőket, és 2008-tól van az, hogy egyébként körbe kordonozták a vonulást. Tehát, hogy van arra bőven példa, mondhatnám a práciok többségében hordon nélkül vonultak e, a, a, a felvonulást résztvevői. Tehát én teljes egészében ezt a álláspontot támogatom, hogy a rendőrség az ne a békés tömeget kordonozza körbe, hanem a rendbondókat kordon az a körbe, hogyha muszáj, most finipusan mondom nyilván, hogy láss el más Érthető. Szerinted a három verzió közül melyik fog megvalósulni? Kordon, kordonbontás, vagy pedig valamiféle csalinkázás, amiről még egyelőre semmit nem lehet hallani, és tudom, hogy nem is lehet majd az esemény előtt. Hát én abban bízom, hogy a Pride résztvevői, szervezői, azok ellenállnak ennek, és ha kell, akkor más útvonalon vonulnak, mint ahol a kordonok -ok állnak. Tehát, hogy én ebben nagyon határozottan kiállnék a szabadság jogok mellett, a szabad vonulás joga mellett, és a rendőrség az nem más módon lássa el a feladatát, ami nyilvánvalóan a kötelessége, de nem a kordon az egyetlen megoldás. Ha egy messzire embernek, aki tényleg messzire jön, és nem ezen a bolygón él, akkor azt, mond, akkor azt hogyan tudnád nagyjából, néhány mondatban összefoglalna, hogy mi a Pride. Hát én azt gondolom, hogy egyértelműen egy jogkiterjesztésről szól. Ma nem egyenlő jogokkal rendelkeznek az azonos nemű párok. Azok az emberek, akik egyébként hát, a szexuális orientációjuk alapján mást gondolnak a világról, vagy másképp élnek, mint a társadalom többsége, azok ma nem egyenlő jogokkal rendelkeznek, és ennek a kiterjesztésről kell, hogy szóljon a pályán. A legalapvetőbb kérdés még ennél is egyszerűbb, a mindennapokban kell nekik megélniük megkülönböztetést, és én azt gondolom, hogy az államnak ezen a legfőbb feladata, hogy ezeket az atrocitásokat, ezeket a megkülönböztetéseket minimum útját állja, másrésztről pedig egy felvilágosító kampányjal, egy felvilágosítási, hogy mondjam, rendszerrel, hát nevelje a társadalmat arra, hogy igenis elfogadóbb legyen. Amikor egyébként, egyébként a szexuális legyen. szokását tekintve eltérő szexuális szokással hetero felvonul, akkor azzal valójában emellett a jog kiterjesztés mellett áll ki? Hát természetesen igen. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Jó, Hánykor szóval kezdődik? Szóval. Ez szombaton lesz? Mikor? Én úgy szom, hogy 4 órakor indulok a kosztéről a menet. Volnap. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én és visszontalásra mindenkinek! Szia! Jóhász Pétert hallottak? Van 53 percünk, nem igaz? 49 percünk, azt kezdünk vele, amit akarunk. Ugathatunk, nyávoghatunk beszélgethetünk, kussolhatunk, amit akarnak. 061 és egy Maradjunk az előző témánál. Fotózd le Rogánt Rómában. Hallgattak önök egy beszélgetést. Ott van önök előtt a Rogán, van önöknél telefonfényképezőgép. Lefényképeznék vagy sem. És nagyon jól tudják, itt most nem egy fotoriporteri tevékenységről van szó, hanem valamilyen célnak az érdekében, amit egyébként Juhász Péter meglehetősen világosan megfogalmazott, miközben én vitattam az eszköznek, nem a legalitását, hanem annak a célra vezetőségét. Lefotózná vagy sem? Jó reggelt! Szép jó reggőn, kívánok! kérdezni, hogy a karácsonyi kergél, e Csony! Már volt! Vissz, volt! Őj, új, új, mikor, uh, a, mikor volt? Hét óra után! <veckling> Állítom, hogy and the a is van. Arra kértem önöket, hogy telefonáljanak az ügyben, hogy önök lefotóznak e Rogán Antalt Rómában, abban a szövegkörnyezetben, ami elhangzott. Én bármikor megszólaltatom Juhász Pétert, ha erre szükség van, és bármikor megszólaltatom Rogán Antalt, ha kötélnek el, én nem fényképezném le Rogán Antalt, most önök jönnek. Tíz szavazatot gyűjtenék össze, és hát meglehetősen Szomorú bizonyítvány lenne, ha nem jön össze még kilenc híves. 061 48909999 és 0636771161 Jó reggelt. Jó reggelt Horváth Péter! Hát figyelj, de ez a Juhász Pétertől ez egy olyan számalmas próbálkozik. Ez egy remek kérdésed volt. És mi van, ha nem ő fizette? Mi van, ha valaki... Nem... Péter, lefényképeznéd, vagy nem félképeznéd le? Képezném, Rendben vagy. van. 061 489 489 099 és 06367 16 még 8 telefon. Ön lefényképezné e annak érdekében, hogy. 489 89 099 és 0367 16. Jó reggelt. Kicsit rogántal is most a testvére. Elnézést, lefényképezné, vagy nem fényképezné le? Le, le, le. Abszolút. Oké, okay, rendben van. Cseh. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó Lefényképezném. Köszönöm. 061 489 és 0630 677 1161 Még 6 telefonra van szükség. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem azért, mert robbán, hanem azért, mert miniszter. Azért mi? Azért én képez nem Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt igen. Köszönöm. Már 7-nél tartunk, nem igaz hatnal. Látják, hogy ha tudok. 061 0999 és 0 6 30 677 Jó reggelt, Jó reggöt. Igen! Igen? Igen! Igen! Köszönöm! Jó reggelt. Jó reggelt, látni Köszönöm. Nyolcnál tartunk még kettő. Jó reggelt. Jó reggelt igen. Köszönöm. Kilenc és még egy telefon. Jó reggelt. Jó reggelt! Mindenképp feltétlen. Maradna még egy fél percig? Igen. Mit látok én rosszul? Hm? Haló, hát annyi az egész, hogy ö, szerintem közszereplő. Hát feltétlenül lehet fotózni, hogy nem. Én ezt nem, a, nem az volt a kérdés, hogy lefotózható-e. Azt kérdeztem, ön lefotózná-e? De ne kavarjuk itt. Nem azt kérdeztem, hogy Rogán Antal egyébként egy katonai objektum, ami nem fotózható. Hey, to... Arra kérem önöket, hívjanak föl 061 489 0999 06 és mondják meg, mit láttok rosszul, hiszen 82 2 arányban lelettem szavazva. ha -ho. Erőteljes ha-ho van. Jó reggelt! Kérdés az, hogy mit írok a kép? Eléggé világosan fogalmaztam. Semmit nem ír a kép alá, hiszen lefényképezi. Nem arról volt, hogy fotokiállítást készít. Ne nézzenek engem hülyének, és ne akarják, hogy én hülyének nézzem önöket. Lehet, hogy vannak más rádió ahol megkérdezik, hogy mennyi öt meg öt arra lehet azt mondani, hogy Lenin, ez nem az a műsor. Jó reggelt! Jó reggelt! Én hogy újságíróként ön nem fényképezné le? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és tudja miért... Mert én egyébként nem létezem újságíróként. Tehát én létezem, és egyébként újságíró is vagyok, illetve riporter vagyok. Jó, és akkor állampolgárként? Eszembe nem jutna. Egy minisztert, amint esetleg olyan költésben van éppen, amit nem engednek, esetleg... Eszembe se jutna a költés. Hát ott van egy társaság, és nem az jutna róla, eszembe jutna, hogy az a rogán. De az, hogy én lefényképezzem őt, tudja mit, Visszább megyek. Várjon egy, egy pillanatra. Oké, lefényképezem, de tudja, hogy miért fényképezem le? Mert elküldöm a barátnőmnek, hogy én egy ilyen híres embert láttam, de hogy elküldjem ezt egy újságnak azzal. Uh -huh. Tehát én azt tudom önnek mondani, hogy ez nem az én módszerem. De már mint, mint én, mint kinek a módszere? Már Mármint annak de, a módszer. magánember, vagy mint, vagy mint állampolgár. Semmi. Mint ne, ne, ne, ne, nagyon jól semmi. beszél. Semmi. Nem, nem, ez nekem nem eszközöm nekem az, ez ugyanaz tudja, mint amikor én annak idején a egy másik hullámsávon azt mondtam, hogy bíróságra menni, panaszbizottságra menni, én elmegyek. De az nem az én területem. Én a Rogánnal és a Jóász Péterrel megküzdök itt a rádió nagy nyilvánosság előtt. De ne haragudjon, emlékszik már az esetre, amikor a Markó utcából kiszöktek kettő hárman a, a, a, a, a rács, lesz, leszették a rácsot ugye, a szuterénből és kijöttek. És? És ezt a, a szemben lévő hozta. Azt, azt sem videózta volna, le. Hát egy, egy, egy bűncselekmény történt éppen. Én egyrészt... Egy egy, én, én, én ezt értem, de nem kavarnám én ezeket. Maradnék hát, itt. Oké, okay, tételezzük fel, ott vagyunk Ketten Rómában, ön és én. Igen. Azt mondom önnek, hogy figyelj pista. Mari Clari, Dezső. Ott a rogámban Amikor ön lefényképezi, mi jár a fejében? Hát, hogy valami nagyon rossz dolgot csinálok. Ön? Akkor miért fényképezi le? Ja, azért, amiket mondtam, tehát mert, mert úgy gondolom, hogy ezzel... Oké, okay, rendben az ember fényképet általában magának készít. Hát egy, egy néha egyáltalán semmi embereket fényképezni Ez rendben van, de hát akkor magának mond el most arról beszél, hogy akkor nem fényképezi le. Jó reggelt! Ráadásul a pulvárbajnokról... Elnézést, önt megkértem arra. Ön ugye azok közé tartozik, aki ezer esetből egyszer betartja a jogszabályokat, bármit a kejfejancsi jogszabályét, és akkor úgy érvényesül, ahogy akar. De a 999-szer nem tartja be, akkor én arra figyelmeztetem önt, hogy önnek itt nincs megszólalási engedélye. Ha beszélni akar, irány a fürdőszoba, bármelyik helyiség a lakásnak. Az előző telefonáló sikerült, hogy beugorjon a kutba. mert rájött, hogy ő nem is szeretné lefényképezni. De most olyan jöjjön, aki lefényképezi, és elmondja nekem azt, hogy én miért látom rosszul azt, hogy a Rogán Antallal való küzdelemnek leheti része az ő lefényképezése, és annak közzétételre. Ezen a módon. És nem vonjuk bele, hogy a Gyorskocsi utcában hogyan szedik szét az alkatrészeket. Azt most nem ide tartozik. Erre a kérdése válaszoljon valaki, és győző meg engem. Én hagyom, csak valakit 9 óra 19 után vállalja el ezt a szerepet. Vagy nem is szerepet. 061 489 099 06 36 77 1161. Ami nem telefonálnak, addig önöknek elmondom, hogy én ezt miért tartom, nagyon-nagyon veszélyesnek. Ugyanúgy, mint a rendőrség történetet. Ugye a rendőrség az a rendőrség. A rendőrség helyett ne járjon el a nép, mert arra a rendőrség van. Ha a rendőrség vezetőivel probléma van, akkor a rendőrség vezetőivel probléma van, de attól még a rendőrség feladatát ne vegy át a nép. Mert ha a rendőrség feladatát átviszi a nép, akkor ott előbb-utóbb valami kegyetlenge lesz. Senki nem telefonál? Senki nem akar meggyőzni? 8-2 arányban le lettem szahaszva. Kész. Önök szerint nincs igazad, de mondják meg, hogy miért. Jó reggat! Jó reggelt. Na, Azért fényképezik rá a Rogán urat, mert egyszerűen nem tud az ember szimpatikus lenni. Tehát ő... Az általában ember szemében nem szimpi a pali. Én ezt értem, de azt értsem meg, hogy az ember azért nem de valakit, mert persze, nem szimpatikus. Persze, persze, Eljutottunk oda, hogy azért fényképezik le a, a Tónita, Római Russia Hotel Erre aztán, mert, mert nem szimpi a pali. Hát ő már szerintem van egy réte, aki azt is eljutja neki, hogyha arany evő eszköze leszik. Hogy de nem itt de elnézést. Én őről beszélek. ő lefényképezte volna? Én? Én, és, na, ne ez volt el, ne ez a kérdés, lefényképeznék? le. Hát nem, akkor meg, én akkor meg most minek az érdekében telefonált, könyörgöm. Jó reggelt, itt csak annak vagyunk tanulni, hogy mindenki fényképezze le, csak én nem. Akkor nem tudom, ki az a nyolc ember. Figyelett. Hát, például én se fényképezném le. Sok tök látni, tök jó. Tehát kezd visszafelé pörögni az egész, de könyörgöm. Most 8-2 arányban úgy döntöttek, hogy le kell fényképezni a Rogánt Rómában. Most akkor mondják meg, hogy miért? Én abban a kettőben vagyok, Horváth Péterrel, akivel sok szempontból egyékkényen árulok, és sok szempontból nem árulok egyékkényen. Most éppen egyékkényen árulunk. Nekem ez a velvet feljelentő rovat jut az eszembe. Híres embert látok más nővel, orrát püszkálja, lefényképezem, vagy a blikrek tízezerért. Az szint tiszta feljelentés. Itt lehet, hogy nem volt tízezer forint, Bennem a rogán iránti szimpátia keltődik ezáltal, de nem az, amiatt, mert mindaz, amiről beszélnek, hogy nem elkövette az, az én szememben megszűnik, hanem van a magánéletnek egy szentsége. És abba beletartozik az, hogyha valaki ebédel, akkor nem fényképezem le. Oda sem megyek valószínűleg, van más módja. Még el lehetett volna lopni a blokkot, mert számtalan dolgot lehetett volna csinálni, Kétségbejtőnek találom azt, amikor a 95. percben, miután a csapatok levonultak a pályáról, valaki visszamegy és lő egy gólt a másiknak, és azzal nyer. Lehet, hogy ez a foci, de az nem az én focim. Mit látok rosszul? 061 489 0999 és 063677 Figyelek! könyörgöm, győzzenek már meg, és akkor tovább léphetünk. Annyi érdekes téma van még. A nőkről nem is beszéltünk. Nyuszikáim. És azzal a képtelen helyzetel akarnak szembesíteni, hogy 8 arányban legyőztek engem, de indokot már nem hajlandó fűzni hozzá? Az már nehéz, az már bütös. valaki telefonáljon be, én lefényképezném azért, mert és ha magait ellene ágál akkor a következőket látja rosszul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L és a további vetük Istenem annyira nehéz magukkal Jó reggelt Jó reggelt, tíz emberből, nyolcat, jó, tíz emberből biztosan nem fényképeznék le. A Rogán azért lenne benne egy vívódás után, mert ez az a politikus, aki ég, romlott és hazudozó. Aki, aki még akkor sem mondott igazat, és akkor is kihátrálni próbált, amikor a helikopter... Oké, okay, rendben van, lefényképezi, mit csinál vele? Kinek küldi el? <tos> Lehet, hogy megtartom. De illetve, ha megtartja, akkor nem, akkor nem jön létre nem. a történet? Világos, világos. Hogyha ennek valamilyen módozata történne a továbbiakban, és mondjuk tagadna, és kiderülne. De mit tagadna, meg... könyörgöm, nincs arról szó, hogy a rogánnal az fotókészítője szóbád, de tényleg olyanokat költenek a történethez, ami nem tartozik hozzá. Én lefényképezek valakit, aki csókolozik, valakiről, akiről feltételezem, hogy nem a felesége, és elküldöm az indexnek, hogy tessék, itt van ez a kurva pecsér. Isten áldja már meg magukat. Nem azt mondtam, hogy Grimmek legyenek, vagy Andersenek. Arra ott a Grimmek, az Andersen. El vannak szokva tőlem, édeseim. Ennek persze megvan az előnye, sőt, elsősorban előnye van. Én egy ilyen kordon vagyok. néha persze engem is fegyelmezni kell, amikor éppen Székesfehérvárra megyek Budapestről és Debrecent is érintem, de most éppen nem ez a helyzet. Szerintem. Jó reggelt! Jó reggelt! Főoló most az egyszer nincs igaza. De könyörgöm, én ezt nem mondtam, hogy igazamban, azt mondtam, hogy győzzenek meg! Le fogta tenni a telefont mindig. Tegyen roktam le. Következő, amíg Szabósban egy gyereknek nincs ért... A kérdésre válaszoljanak! Hogyan lesz a szabolcsi gyereknek cipője abból adódóan, hogy a Rómába lefényképezik a rogánt? Ha erre valaki nekem kerekmondattal megválaszol, még lehet, hogy pénzjutalmat is felajánl. A telefon így kezdődik. Megyek Rómába, meglátom a rogántat, lefényképezem, elgondolom, hogy kinek küldöm el, tehát hajrá, hajrá, Részletről részletre. Ahogy a diadalívet lefényképezik És nem küldik el senkinek life, some... been... Nem bírják ő a mikrofonok egyébként Általában, ha az ember fúj Így, Így to... Még egy emberrel kísérletet tennék, vagy ha tetszik, még egy ember kísérletet tett velem. Jussunk dűlőre! Ever ever ever Beleértve, hogy ugye a fotókészítője szerint ott is szállt meg, Evel a szerinten, evel nem tudok mit kezdeni. Ugye el tudják képzelni, hogy valaki lefotózza a rogánt, majd bemegy a recepcióra, elmagyarázza olaszul, hogy látott kint valakit, és ő szeretné megkérdezni, hogy a szállodában lakik-e. Maguk szerint van olyan luxus szálloda a Rómában, ahol valaki ottani lakóról így információt ad ki, miközben halvány lila fogalma nincs, hogy ki az a rogán. De Rómában nem egy nagy szám a rogán. Rómában még én sem vagyok nagyszám, nem úgy a Rogán. Rómában Orbán Viktor sem tűnik felé, és Zsuzsák Balázs sem. Sem akkor, hogyha ott van az egyiptomi elnök, sem akkor, amikor nincs ott. Na drága barátaim, még egy telefont bevárok, adok rá két percet, aztán tovább megyünk. Csak a civil ényükre vagyok kíváncsi. Én kimondom, lefényképezni az a rogánt elküldeni sajtorkánomnak, ha nem vagyok félrejethető, és ugyanazt értjük, az házmester tempó. Elnézést a házmesterektől. 061 4-es 8-as 9-es 0999 és 0630 Teszem hozzá, 8-2 arányban le lettem szavazva. Csak az indoklás nem megy. Tehát a végeredmény megszületett. Így fogunk bevonulni a történelmebe. 061 4-es, 8-as, 9-es, 0999-es, 0630 Figyelek! Zenébe se zavarom önöket. sóhajtani, csak azért sóhajtok, hogy a sóhajtás szövegzene arány az megfelelő legyen. Ahogy azt megkívánja az NMH vagy a belgyógyás. Sóhajtson. Még egy perc. Én ezt nagyon fontosnak találom, nagyon szomorú leszek, hogyha nem lesz még egy telefonáló. Csak azért ne telefonáljon, hogy ő nem fényképezné le. És nincs szabocsy gyerek, vagy szabocsy gyerek van a végén. És nincs gyors kocsijó, szóval falat bontanak. 0614890999063677161 először. 061 4-es, 8-as, 9-es, 0, 0 6 30 -6 -7 -7 1 -1, -6 1 másodszor. 0 1 senki többet? All day, all day! All day, all day. Csak halkal mondom, hogy Heiszler András és az izraeli askenázi fűrabbi azok a soros plakátok megítélésében nincsenek egy véleményem. Kétségtelen, hogy a fűrabbi nem Budapesten él. Szíves figyelmükbe ajánlom az ATV-nek ezt a műsorát, most nem tudom éppen hogy hívják talán. Van ez az egyenesen, és mi a másik? Egyenes beszéd. Egyenes beszédbe volt a Mészáros Antónia hihetetlen teljesítmény nyújtva, és teljesen legyőzve. Nem tudom, ki látta rajtam kívül. Én erősen fogtam a karfát. És most már nem vagyok abban egészen biztos, hogy zsidó zsidónak nem válja ki a szóát vitéltelvében a szemét. Van az a pénz. Az a kacsa máj, vagy libamáj. Ezügyben se senki. Egy hamar nem lesz ilyen be telefonálós műsor, barátaim. Jövő héten nem vagyok, következő héten se ilyen módom. egy Mi egy. 1 egy 1 egy 6 1 és -0, 0 6 -1 -1 Ja, innen az egy egy 6 Én magam nem tudok részt venni, de felhívom szíves figyelmüket az Ökopolis. Nyári akadémia ez az ötödik alkalommal lesz, 13 -a és 16-a között. Ma a 7 -e van. Árakat nem mondok, mert az reklám lenne, július 13-án, csütörtökön, akkor van az érkezés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, tisztelt úr! Mindenhez, mindenhez van véleményem, csak én is fogtam a karfát, most a, én a kormányt fogom, mert, mert mindenhez van uh, szabad kezdeni, uh, tisztelt miniszterúrral, és utána a, a köves Rómoféle hozzáállás. Sajda. szabad el így menni. Hajra. Na, er -Antal, mert nem mondom kedvét, Erantal. Uh, hogy mondjam, szóval nagyon finoman szeretném fogalmazni, de, de mindenki tudja, hogy, hogy a letelepetési kötvény ingatlan biznisz. De most ott tartunk, hogy, hát... hogy lefényképezje, nem a letelepedés. Én is, tudja mit mondok? Én is, akkor én is egy ágymester vagyok, vállalom, én is lefényképezném a legdrágább szállodába, akinek adósága van. Persze, vannak kérdezek magát, öntől valamit, várjunk pillanatra, mennyire életszerű az, hogy ez önnel egyébként tényleg bekövetkezik? Tehát, ha most becsukja a szemét. Rómában sétálok, teljesen véletlenül, majd meglátom, Errantalt, nem tudom, milyen cercíliával, nem akarom a nevét kimondani, és én is És az ő felesége például, ha van feleség, akkor nem mondja azt, hogy dezsőként mit látsz? Én nem látok semmit, itt valami híres ember van, vagy valami ez egy nevezetesebb ház, és akkor azt mondja, nem, itt látod, itt ebéddel Rogán Antal a feleségével. És akkor a felesége azt mondja, hogy Dezső, most lefényképezed, és mit fogsz vele csinálni? É, igaz, van a én feleség. Ebben ebbe, ebbe igazat kell adjak, az én feleségémre. had a fenébe, ne csinálj. Jó, rendben van, egyedül van. Rómában a felesége vásárol. Lefényképezi Rogán Antal a feleségébe. Mit csinál a fényképpel nem adom el pénzt, nem csinálok belőle. Kinek mert... küldi el ingyen? Akkor magamnak, és hogyha nagyon jár a szája, és veri a mellét, hogy ő a, leg, a legügyesebb, ő a legjobb itt a lországa. De a hogyha nem küldi el, akkor nincsen történet. Tehát küldje el már valahova küldj el a riposznak, vagy küldj el a 444-nek, vagy küldj el már a frászkunyhóba, valahova, nekem. Nekem ne küldj el, mert én nem teszem közé. Tehát ezt ott ja, engem ne de, el. De, de fiala Jánosnak, és azt mondom, hogy mi a laulj, Rómában voltam, sétáltam az utcán, nem fogja elinni, ki itt láttam a legdrágább szállodást. És azt mondom, Na, és a... hogyha látta a Rogán Antall, tehát, akkor mi van? Sem. Jó, rendben, lépjünk ki, ezem. A szabad én, én mondhatom. Jó, oké, okay, hát akkor ezt kivégeztük, lépjünk, igen. Túl. Lépjünk túl. Akkor legyen egy másik, másik karfa. Askenázsi főrabi, tudjuk, tudjuk az irányzatot, tudjuk, hogy ki áll mögötte. A, Könyörgöm, a... ki áll az askenázi rabi mögött? Én nem tudom. Az az, az az irányzat mögötted a köves lomóféle emigál, aki... aki, aki azért a az, az, van egy jelentősebb tényező Izraelben, mint a köves lomó, nem? Annál van, annál van. Annál hát van. Akkor miért említjük a köves lót? Akkor mi nem azt említjük, aki mögött el? Az Istent leszámítja. Ő, ő, ő, ő hozatta ide. Ő ő, igen. Az, az ő, nézze, hát ha engem a, a Fiala János odat elvisz az operába, akkor nem fogom a Fiala János szívni. Amikor tudom az... De, de ő ő, ő egy, ilyen, egy ilyen kóser izét adott át, meg, meg egy fordításnak a, a, az átadásán volt jelen. Arról nem volt szó, hogy a Mészáros Antóniával meg kell küzdeni Horti ügyben? Természetesen, természetesen. Nem volt arról szó. De, de felkészítették hortiból. Jaj, ne, hát nem, Na most nem, nem a hortit, de hát a hortit azért ők is elítélik. Még képzelje el, még a Köves Lomó is elítélte, akinek a. Az a, a lehetséges abban a műsorban, ami, amiben szerepeltek együtt, abban nem ítélték el. Na, hát azért, azt az még ő is kiraszkodott, hogy. Én én értem, de én abban a műsorban, amiről beszélek, abban nem ítélték el. Hát, hogy egy másik műsorban. Hogy a Köves Lomó is ilyen kiegyensúlyozott. Az egyik műsorban elítéli, a másik műsorban nem ítéli el, és akkor az NMHH nem foglalkozik már vele. Szeretném, hogy tudnak, hogy az egyházi felekezetek fölött is ott van az NMHH. Az NMHH fölött ott van Orbán Viktor, és fölöttem az Isten. Ki van az Isten fölött, azt este tíz után esetleg. Én egy dolgot tudok önöknek mondani, fényképezni könnyebb, mint beszélni. Visszatérve az 5. Ökopolis nyári akadémiára, ugye ott vagyunk július 13-án csütörtökön, délután 5-kor lesz lengyel szív, az Ökopolis alapítvány társadalmúja megnyitja, majd itt különböző beszélgetések lesznek, például Messer és Tamás Némes Zsolt, itt Ónodi Molnár Dóra moderál, este fél kilenckor Petrus Kandrás és Temesvári Bence, ez itt egy könnyű zenei élmény. Már ott vagyunk a pénteken. A század vég alapítvány is képviselteti magát Baerből, a szociológus Zárándé Zoltán képviselő tanácsadó Európa Parlament maradj itthon fiatal. Ezzel egy időben Mikez Dániel Glide, Viktor és Vasali Zoltán adjunk a zöld őstörténetről. Délután nyulas Győrférdik a papírfonóval lehet együttműködni. Jóga foglalkozások vannak. Késő délután merre tovább ellenzék, plenáris, és harangozó Tamás ákos és moderált, csuhai, ildikó újságíró. Este kollár Klemens, Kistehén és Gecsó Krisztián. Gecsó Krisztán elnézést. Szombaton. Reggel fél tízkor, Ungár Péter az LMP elnökségi tagja, Potyöndi Edina Momentum elnökségi tagja, globalizáció, átok vagy áldás. Ezek ilyen kiszedetek, hogy ilyen, ilyen ételminták, hogyha a kedvüket felkeltem ezáltal. Ezzel egy időben vízháború, kora Tálas Péter, Szalai Máté, Klopfer Ádám és csavarék a politológus, aki moderál. Ugyanaznap délután talán még szombaton tartunk fél négy és öt közös stuf. András újságíró Kreko Péter politológus Bencsik Gábor újságíró Boros Tamás politológus, a beszélgetés házigazdája Bella Levente, közéleti agóra. Kocsmak víz Vágó Gáborral. Már vasárnapnál tartunk, 9kor Zárándi Zoltán képviselő Európa Parlament Pálí Zoltán lehet más a jövő társelnöke, Európa értünk. 5. Ökopolis Nyári Akadémia felső tárkányban a jövő héten, július 13-a és 16-a között. Lehet, hogy az időpontokat időnként eltévesztettem Akkor, amikor itt lapoztam Tehát lehet, hogy a szombat vasárnapba csúszott Vagy a péntek a szombatban Ezért elnézést kérek De nagyjából érzékelhették a programok jellegéből adódban Hogy szeretnének el oda elmenni vagy sem Ha elmennek, majd számoljanak be róla Július 24-ét követően Kerek negyed óránk van Azzal töltjük, amivel akarjuk 061 és 0636771161. Tudják, mit? eddig nem tettem be az egyes CD-be cd, CD de ha nem adja ki, akkor önök fogják kiszedni. Kicsit lassan áll, a szegény. Közben az idő óráját is elállítottuk. 061489099 és 063677161 bármilyen témában, még 14 percen keresztül. Itt van például ez a morning show, amivel kapcsolatban született egy elsőfokú ítélet, de arra szaharnak a készítők. Akik sebesni vallásban a szabadság mérnökeit, mérnökét látják tetten, azok szintén felhívhatnak telefonon és elmondhatják, hogy mit látok rosszul. Like like like like my body, my Ezt el sem olvasni. Egy dologban korrigálnom kell, ugye arról beszéltem, hogy a 24.0 nem számolt be a saját főszerkesztő váltásáról, ez nem igaz, beszámolt róla. Ez egy fura történet kustánci Norbertnek a fenékbe billentése, egyre többen meséltek róla. Az érintettség okán inkább nem mennék bele. Amennyiben folytatom itteni pályafutásomat a civil rádióban egyébként, tudják mit? Mindazok a hallgatók, akik engem követnek, összedobhatják azt a pénzt, amit egyébként összedobnak az önkormányzatok és más cégek, és abban a pillanatban nem leszek így elszámoltatható. Ezt csak úgy szerettem volna mondani. Később már a civil rádió számára is elfogadok pénzt, aztán egyszer majd újraindítjuk a rádiókút és megtámogatjuk vadastamást. Van még rá az, hogy júl, augusztus, szeptember, október, november, december, január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, 14 vagy 15 hónap, és leteszem a főesküt, hogy nem pályázom a frekvenciára. Arról egyébként egy frankómisot műsort lehetne készíteni, de nem biztos, hogy három ugye milyen az az ország, ahol a Soros Györgyet, és az első jött, ment, fogja magát, vagy a második, és ráírja azt, hogy büdös zsidó, és nem azt írja rá, hogy ez meg kicsoda. Hossz idő után vettem egy heti választ, és elkezdtem olvasni az rkm -en. Mi borokai Gáborral nem mindig árultunk egyékenyen, de azt, amit ír a vezércikében, többé kevésbé, inkább többé, mint kevésbé osztom. Eljött a Jön a Farkas, Jön a Farkasnak az a fázis, ahol már szinte nincs jelentőség, hogy kit fasiztáznak le és milyen alapon. Mert amikor abban már biztos lehet lenni, hogy ha körbeplakátozzák az országot, vagy a félvilágot Soros Györgyel, az az antiszemitizmust fogja előhívni, és egy iránt átviszi a jobbiknak azt a közönségét. Szóval ez már nem is antiszemitizmus, hanem ez már üldözési mánia. Annak is az a foka adott esetben a tévedés kockázatával, ami ideggyógyászati eset. A legtisztább eset ebből az országból elmenni. Ebben az országban normálisnak maradni a tévedés maximális kockázatával nem könnyű. Hogy mit nevezek normálisnak, abban most nem menjünk bele. Hogy tudják, mit menjünk bele? 061 489 099 és 06 Van még 10... Tizen... nem, 10. Kerek 10 perc. Mindenkinek elfogyott a pénze a telefonjáról? Nézzük, hogy ki adja a cédőt. Ki adta, önöknek volt igazuk. Érdemes önökre hallgatni. Most már csak meggyőzhetnének zene Zenei szerkeztek azért nem szól semmi. Azért három órán keresztül pofázni azért... Az... Egyszer próbálják ki, próbálják ki. Most viszont kiírta, hogy no disk, úgyhogy azért annyira nem jó a helyzet, de legalább visszaadta. Hagyjad, megoldom. Lehet, hogy melege van, identitás zavarra van, engem nem szeret. Utóbbit megértem. CD-re lennék, én se örülnék, ha kopogtatnának rajtam, amikor nem adom ki a CD-t. Utolsó felszólítás 061 0999 és 0999 0630 677 1161. Csak egy, ami más, mint a több. Bármilyen témában. Nyisd ki a szemed, kérlek! Nézd kör! Jó Előbb de ugye itt nem érvényes, de egykor egy kör egy hogy a klasszikusokat idézem két dolgot szeretnék mondani. Magyar állampolgár ellen óriás plakátokon úszítani, az jogi, nem tudom. De, nem semmi, de ne harag, ugye, mi miért az úszítás? Az úszítás, hogy ne ugye a soros nevesen a végén, miért az úszítás? Semmi. Az úszításban ön... Azt... Ön is tud, ön jobban olvas között, mint én. De nem akarok olvasni, erről van szó. És most másodszor búcsúztam el öntől, szerintem ne bájjuk meg a harmadikat. Látod, lá, látod, mennyien vagyunk, lá, lá, lá, lá, lá, látod. A titok, a titok, amiről mindenki beszélt. Nem tudom, hogy az. A, ugye itt hagytam abba a Navras és Tiborral, ugye Horti Mussolini, nem szeretnék Ungári Krisztián területére tévedni. Engedd be a zenét. Élvezte Nézzék meg a Mészáros Antéronia beszélgetését, ezügyben is olvassák el a Mazsihis tiltakozását. A kettőt vonják ki egymásból, akármelyiket a másikból, és velem már csak a különbséget, nekem már csak a különbséget mondják el. 489 099 06, 489, 0999 és egy. Van még itt élő ember, aki akar velem beszélgetni ezügyben vagy másikban? Esetleg Rogán Antal nem, nem akar-e betelefonálni. Táncolj! Budap Budapest parádé! Táncolj! Jó reggat! Nevetséges mindenki, csak röhög. Min? Egy nap van, tárd ki a szíved, és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezd erre a napra, hiszen a titok már benned ér. Szól, a két nyitó zene szól a végén is. két nyitó végén is. Utolsó hívás. 061489099 és 0636771161 mielőtt kukac, következne. Now, na beszéltem Matyi Dezső exflességével, ilyet még úgysem mondtam, nem publikus. Za rózsa, minden nap kísérletiműsor, minden nap utolsó adás. Én most beszállok a Ferrari-mba közpénzen, közpénzen vett benzinemmel. Leültetem a honpolát az anyósülésre. Vattát rakok a fülébe, mert nem bírja még a kabrioléba se hangosan szól a zene. Föltekerem a Linkin Parkot. Már nincs sok ideje. Jó napot, nézd, soros képével végigragasztják az országot. Most a rogámnak van egy fényképe, most ez egy olyan inképezés ország. Lehet tudni, <gül> Nagyon jó. Tudja mit? Ennél hozzá szót, nem tudtam volna mondani. Igaza van. Örülök. Hát örülni nem örül. Annak... Az én lelkem, de ha annak örül, hogy én örülök. Ahogy a honpola mondanám, megvolt a műsor íve. Megyek a kasszához. Visha. Jó reggel! Scratchelet! Bugyingázom! Legközelebb nyugodtan hívhatnak csak Lukovics pipőnek, viszont halásra. Én tudom, hogy egy fecske nem csinál a nyarat, de ezt a fialáról még nem mondták el. Nézze neki az ablakon.